Ez hosszú műsor. Kilenckor vége lesz. Az első 20 perc a annyise, aztán Szigetvári Viktorral beszélgetek, Navracsis Tiborral, Karácsony Gergelyel és Hajós Andrással, majd Bácskai Jánossal. Ennyi fira mai műsorba. Degnap, valamikor tízkor ért véget a kejfejancsi akkor hazamentem takarítottam fél kettőkor fél egykor volt találkozom Elsimó Lászlóval a Vörös Marti térem mielőtt elmentem volna a Vörös térre, Két dolgot cselekedtem, amit itt most megosztok önökkel, egy életem, egy halálom. Az egyik az, hogy hetekkel, hónapokkal ezelőtt útban, kedvenc ocska piacomra egy vécében találtam egy kis tasakban fehér port. Én fogtam magam és eltettem. Ilyen filmekben szokott lenni, halvány lila gőzöm nem volt arról, hogy mi van benne. Néhány emberrel megosztottam, hogy én elvittem egy ilyen fehér tasakot. Többen megkérdezték, hogy én ezt jól meggondoltam-e, de hát akkor már tök mindegy volt, mert elhoztam, nem volt benne sok, nem tudom, lehetett benne egy gram, fogalmam sincs. Kérdezték, hogy megkóstoltam-e, konzultáltam a lányommal is, aki nagyjából arra hívta fel a figyelmemet, hogy egy fantasztikus utazásban lehet részem, nem történik semmi, vagy meghalok, megfelelő rész aláhuzandó. Hompola is megnyilatkozott, többen megnyilatkoztak a kérdésben, mindenki kicsit ferdén nézett rám, ez egyébként még az előző autómban volt, mert egy életem, egy halálom, úgy döntöttem, hogy ma a 2017. december 22-én elmesélem önöknek, hogy régi japán gyártmányú autómat új japán gyártmányú autómra cseréltem. Emlékszem, amikor az első új autóm Hidasi Eleonóra a -e jó voltából a fenekem alatt volt, akkor ez valamikor a 90-es évek közepén lehetett, valaki bekiabált nekem, nyáron volt, ez egy piros Mitsubishi volt, önök Mitsubishi megjelentést hallottak, bekiabált nekem a Marx téren, ami már talán akkor is nyugati tér volt, hogy ilyen jól fizet neke baz meg a hazudozásért a tévében, ami csak 14 éven aluljaknak nem, felette is a igen korlátozott mértében ajánlott, Miután menet közben voltam, és nem tudtam pontosan beazonosítani, egy ki kiabát, nem mentem vissza, nem volt életszerű. Ez a mostani autó életem harmadik új autója. És tehát az előző autóban volt, beraktam a tartóba amely egyébként a büdös életben nem volt kesztyű. És amikor abból kirámoltam, akkor bekerült egy szatyorba, Nálam millió dolog veszik el Különböző műveletek által Ez az apró kis tasak Ez nem veszett el Nemrég találkoztam a Momparban Egy kábítószeres rendőrrel Aki valamikor magas beosztásban Dolgozott ez ügyben a rendőrségen Megosztottam vele, és aki nagyjából azt mondta Hogy nem vagyok normális, most mind, mind a kettőnket Azonnal le fognak tartóztatni Ettől különösebben nem ijedtem meg Mert nem éreztem ennek a súlyát De megígértem neki, hogy én ezt kidobom Ez tegnap előtt volt és tegnap egy kettős műveletet hajtottam végre először is úgy gondoltam, hogy valahogy le kell nyugtatni magamat és miután ezt nem a fehér por által véltem megteremteni, úgy döntöttem szintén kockázatok és mellékhatások, hogy abból a Xanax mennyiségből, amit anyukámtól örököltem, tehát anyám is meghalt már egy ideje, és ki tudja, hogy az a Xanax az mikor és a Honpol ugye mondta, hogy nézzem meg, hogy mikor van a lejárat ideje de én nem találtam, tehát én bevettem egy 025-ös szanaxot. Majd szépen kidobtam, ahogy ezt az izével szoktam látni, filmekben beleresztettem a WC-be a tasak tartalmát, hogy mi volt benne, ne kérdezzék azt, már ember onnan nem nyeri vissza. Már mint ahova beöntöttem, magát a műanyagot, azt nem tudom, szétmozoltam, el is gyújthattam volna, de ez enyhe túlzásnak tűnt. Kidobtam, már nem tudom, hogy hol lehet. A szemetet tudtommal elvitték a házam elől. Ezt elmeséltem a honpolának aki részint el volt ragadtatva tőle, tehát azt a részét támogatta, hogy kidobtam a fehérport, azt nem támogatta, hogy bevettem a xanaxot, de hát már utána voltunk. Általában ilyen dolgokat egyébként a honpolával már azt követően szoktam megosztani, hogy a dolog megtörtént. Tehát nem azt kérdezem tőle, hogy bevegyem-e, mert akkor esetleg még figyelembe kell vennem azt, amit mond. Nem, én ezt egyáltalán teljesen számításon kívül hagytam, bevettem és elindultam tömegközlekedem, tehát még miatt azt gondolták volna, hogy magamra szabadítom vagy önökre szabadítom magamat, nem és annyira fáradt vagyok hogy én végül is úgy döntöttem hogy még a kisföld alatt is, is igénybe veszem a Martitér eléréséhez, csak keresem a szavakat remélem a egy folyamán még megőrzöm mert ott az ATV-ben is valahogy még beszélnem kell, vagy legfeljebb hátat a kamerának a nagyon rosszul nézek ki Szóval is tettem, megérkeztem a Vörösmarty térre, még egy tér, aminek nincs új neve, ahol kijöttem a föld alattiból, és ott állt előttem a két vitma fiú. Az orsós, meg a fái ritkán jól, ritkán jól néztek ki. Én az elmúlt időben három palival találkoztam, akik ritkán jól néztek ki, és akik nekem mindig tehát valahogy olyan rokonszembes fiúk voltak. Nem volt bennem az, hogy ismerkedjünk meg, barátkozzunk, mert valahogy olyan nem tudom. Tehát így mindenki ilyen alfa him alfahim és alfa így nem barátkoznak, de tegnap látni a fájét és az orsóst, az ugyanolyan jó volt, mint korábban látni a hajóst. Folytattunk egy ilyen, hát egy ilyen tessék lássék beszélgetés, mert én megosztottam velük a szanax és a por történetét. Ők megosztottak vele más történetet, majd találkoztam Elsival Lászlóval, akivel megbeszéltük az élet dolgait. Ezt követően hazavergődtem, és lefeküdtem aludni, mély álomtalan álomba szenderültem. Elnézést a szóismétlésért. Amikor felébredtem, akkor rájöttem arra, hogy már akkor egy kicsit havazott, hogy nekem most el kell indulnom, mert puklászlóval volt fontos megbeszélni való. Időnként vannak nekem ilyen kvázi atyai jóbarátaim, fura lehet önöknek hallani, hogy ezek közé tartozik, de hát most mit tegyünk Pukh ezek közé tartozik, és én ezt nem szégyellem, nem rokonom, nem barátom, de sok szempontból jótevőm, ha ezt önöknek nem tetszik, én tudomásul veszem. Találkoztunk egy sportintézményben, Pontos volt. Talán ötkor öt kor kezdtünk el beszélgetni. Én mindig érzékeltetni szoktam a honpolának a, az arányokat. Hát ez a beszélgetés ez nagyjából 8-2 arányban volt. Tehát 8 egységet beszélt, a Puh, 2 egységet beszélte minden, az is lehet, hogy 9-1 volt. Nagyon érdekes volt. Nem fogom tudni önökkel ezt itt most megosztani, de nem azért, mert titkok vannak benne, hanem mert nem tudom, de Azért a hatat rám, másféleképpen mint a Xanax, de egyrészt nyugtatóan, másrészt meg nagyon bíró, amikor bizonyos területen nálam sokkal jártasabb emberek megmutatnak nekem működéseket, a fogászon megmutatja, hogy amikor működik a számban, akkor mi történik. Még mindig jobb mint amikor apámnak rajzolt egyébként az agysevész, még az is bekövetkezhet egyszer, nem sürgetném. Ez annyira érdekes volt rajz nélkül, ahogy a Puklászlónál eltöltöttem az időt nagyjából 7 hétig. Akkor hazamentem, és szembesültem azzal, hogy 500 ezer téma van a mai a, civil a pályámban, amire én a magam részéről felszoktam készülni, van öt vendég velem együtt, tehát négy vendég plusz egy műsorvezető, és mindenki az egy témát, meg átöleljük az évet, de most azért lehetne olyan a műsor, hogy mindenki ki, mire emlékszik, de mégse. Előző nap a Fidesz fogadásán találkoztam német Szilárddal, de az igét a világának készfogáson kívül nem történt közöttünk semmi sem, tehát fogalmam sincs, az életem hogy alakul az ATV-ben egy tízes kállán kettesnél nem foglalkoztat jobban, a kettes természetesen ott van, de felnőtt ember vagyok, ha szólnak, akkor majd lesz miről döntenem, ha nem szólnak, akkor meg nem kell semmiről se döntenem. Ami a havas ügyet illeti, látom, hogy az embereket hoz, hogy foglalkoztatja, uh, Engem mérsékeltem, foglalkoztat, de természetesen van véleményem. Ha egy dolgot tudnék abból megjeleníteni itt ma, 2018 utolsó élőlebonyolítású kejfejlancsiában, akkor az annak a hiányérzetem, hogy én nem mondom, hogy szívesen megismerkedtem volna, mert az egész téma nem olyan, de szívesen megismerkedtem volna idézőjelben ezzel a vizsgálati anyaggal, ezt nem tették publikussá, hogy egyébként megmutatták-e havasheriknek, vagy sem. Nem tudom, ő azt mondta, hogy nem mutatták, meg ezzel együtt tudomásul vette. Erre azt tudom mondani, hogy ez egyébként havasherikre nem jellemző, de ennél sokkal nagyobb értékben a történet nem foglalkoztat. Már csak azért sem, mert ha bár én egy egészen másik műsorat vezetek ugyanabban a műsorsában, nekem a maximális tisztelettel kell lennem egyszerre a havas és egyszerre a tévé iránt, az, hogy közben engem emberek trombitorlónak és királyölőnek meg nem tudom micsodának tartanak, az akkor lenne jogos, hogyha én korábban ezt a műsort kétszer nem vezettem volna, és hogyha nem két adásra kértek volna föl, valamit az ATV nem változtatta volna meg a nevét ennek a műsornak, de tudomásul vettem. Nem mondom azt, hogy nem érdekel, de természetesen foglalkoztad de az ezzel kapcsolatos támadások nem voltak annyira élesek, amilyet nekem hosszabban kellett volna állni a tus alatt, mint egyébként. Megnéztem tegnap a civilapályán helyett, az ATV, a BTV és a hírtévéműsorát láttam, hogy Gyurcsány Ferenc hogyan e, rócsózik a két adó között, egész gyorsan megtett a távolságot. Megnéztem Molnár Gyula és Gyurcsány Ferenc közös szereplését, e, talán Krug Emiliának hívják. E, igazán ez követően hajós András vendégszereplése volt lenyűgöző, akivel nem nagyon tudott, mit kezdeni Krug Emilia, de nem is azért volt ott. Uh, annyira, hogy azt is megkérdeztem tőle, amikor este beszéltem vele, hogy volna egy kedve egyébként 2018 folyamán itt a Kejfejancsiban egy fél órát kapni, nagyjából április végéig és abban maradtunk, hogy erről még beszélünk Közben természetesen tájékoztatást kaptam arról, hogy mi történt a Ferencvárosi Önkormányzatban, utána néztem nem szerettem a történetet, pontosabban mondva nem látom kristálytisztán, hogy mi történt, hiszen maga a parkolási cég mondott fel, a szerződést nem beleszüntették meg, nem tiszta a történet, és azt is nagyon sajnálom, amit a közmeghallgatáson bácska János Baranyi Krisztinának mondott, de itt egyszer is mindenkorra tisztázzuk. Én 2001-ig kaptam fizetést, azt követően állami Cégek, önkormányzatok pénzén élt a Kejfeljöncsi. Ezt bármikor pótolhatták volna a rádiók, soha se tették meg. Illetve hát egy ideig a Budapest rádió megtette de kinkeservesen. Adnak a teljes összegét önökre soha se rá már csak azért sem, mert ekkor összeggel önök soha se támogattak volna engem, amivelnek egy részével egyébként én a rádiókat tartottam és tartom föl. Azt, hogy önök kritikusan néznek rám ezen önkormányzatokkal való együttműködésemben, azt én teljesen természetesnek veszem azt, hogy azt gondolják rólam, vagy a műsorról, hogy azokban a konfliktusokban, ami adott esetben Ugi Attilában, teljesen mindegy. Most éppen négy önkormányzattal dolgozom együtt. Hogy ezek, az, hogy ezek a viták egyfolytában oda vezetnek, hogy hol neki kéne megszakítaniuk velem a kapcsolatot, hol nekem kéne megszakítanom velük a kapcsolatot, erre csak azt tudom mondani önöknek, hogy nézzenek mélyen a lelkükben, és a saját életükben döntsék el, hogy nem ilyen situációkban önök nem dolgoznak együtt önkormányzatokkal, de hogy vajon ennek megfelelően viselkednek -e? Én azt gondolom, maradjunk a kalendáriumnál, hiszen Bácska János történetem ma még elő fog jönni. Mint tapasztalhatták, hogy Baranyi Krisztina sincs kitiltve ebből a műsorból, tehát tudja hallatni a hangját. Tehát, ami az UGI Attila és a 18. keleti kalendárium történetét illeti, önök azt várták volna el tőlem, hogy döbrögiként, már mármint hogy az UGI a döbrögi én nem hogy háromszor megverem, hanem agyonverem, megkínzom, fölmondom Szerződés, sőt, még pénzt követelek tőle. Ennek az életszerűsége teljes mértékben nem áll fönn, de önök ilyen elvárással vannak velem szemben, és én ezt tudomásul veszem. Csak az életszerűtlenségét szeretném önökkel szemben megmutatni. Tehát az alapján Fidesz kollaboránsnak mondani, hogy ez a műsor állami pénzen van, és közben kritikai hangot üt meg, miközben önök úgy gondolják, hogy nem kéne, egy állami pénzen ilyen, amit egyébként oldjanak meg önök, és lehetne sokkal kritikusabb, ezt én mennyiségi különbségnek találom, és nem minőséginek. De de tudomásul veszem. Csak azt szeretném mondani, hogy azért a, a szálkával, meg a gerendával, szóval azért bánjanak vele óvattal, meg hát azért gondoljanak abba is bele, hogy én is ember vagyok, tehát azért ezek a bántások, hogy 2017. december 22-ére azért összejöttek. Köszönöm szépen, jól vagyok, meg hát azért higgyék el, hogy Mefisztóként meglátni saját magamat, az nem lenne egy jó dolog. És aki visszemlékszik a király Juliával folytatott beszélgetésre, annak az összes csúcscsavarjára, hogyha abban az egyetlen dolog marad meg önökben, hogy én Fidesz-kollaboráns vagyok, hát akkor nézzék önök más csodákra is képesek. Az meg egy nagyon furcsa dolog, hogy önök úgy hallgassanak egy műsort, hogy valójában közben annak a készítőjének a vesztét akarják. Én ezt tudomásul veszem. De azért ezt ügyben is nézzenek magukba, mert azért ez így, hát, hogy úgy mondjam. Aztán valamikor valahol, fél egykor lefeküdtem, fél ötkor felkeltem. Három telefont meghallgatok másfél perc terjedelemben, mert annál több idő nincs. Ha három perc, vagy két perc alatt három telefon összejön, belejött, vagy új évet kívánnak, vagy azt mondják, hogy nem tudom, mit mondanak. Csak hogy ne érezzék azt, hogy nem hagyom őket megnyilvánulni a műsor további részében, egyik részben sem fognak tudni telefonálni, én pedig kilenckor elmegyek, hogy összeszedjem magamat a fél Kettőkor kezdődő TV felvételre 01 489 099 és 0367 161. Figyelek a vanmire. The piano has been drinking. He's on the hard stuff tonight. The piano has been drinking. And you can't find your waitress Even with the Geiger counter and I guarantee you that she will hate you from the bottom of her glass and all of your friends but mind you, you just can't serve without her no piano Nick Maspero che bella faca give non sigaretti tu c'ho piano has been drinking 061 489 és 06 -1 -1 Jó reggelt Jó reggelt Kívánok egy saját történetet elmondhatok? Egy rövidet? Hát ami belefér 52 másodpercből. Jó, hát idén volt a születésnapom és a fiam azt mondta nekem ez egy magántörténet de nem önnek szól a hallgatóknak, ha esetleg Menjünk el Krakkóba három napra, ez lesz a születésnapi ajándékom. Mondtam neki, hogy ha már megyünk Krakkóba, megnézzük Krakkót, akkor ugorjunk már el egy órára a hosszütbe. A gyerekem 29 éves, elmentünk, nem részletetem, mindent megnéztünk. Én már voltam 18 éves koromban, nagykorúságokban ezzel ünnepeltem, és utána, amikor leültünk beszélgetni a gyerekkel, akkor azt kérdezte, hogy mi történt, vagy, vagy hogy történhetett meg. Hát nem tudtam erre mit válaszolni, azt mondtam neki, amit önnek is mondok, de ez nem önnek szól, hogy el kell menni, lehet filmeket nézni, történeteket olvasni, könyveket olvasni, el kell menni, meg kell nézni és boldog karácsonyt és boldog új évet kívánok önnek viszont kívánom 06148909999 és 0636771161 és he nem a szükséges a wrestler. a szükséges Puff Casper milk toast. és 0367161 hat Hang on to me, I'm going down. Watch me skate across an acre of linoleum és 0636771161 hat egy másodszor. piano has been azt elfelejtettem elmesélni önöknek, hogy ma akartam fizetni a benzinkutnál egy kávét, meg egy mangólevet, de kiderült, hogy az a pénz, amit apám zakójának zsebében találtam, azt már csak a postán fogadják el. 0614890999 és 06 Senki többet? I've got a feeling that the piano minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás Bízunk abban, hogy január 15-én ismét találkozhatunk És ha van kedvű beszélgetni, akkor beszélgetünk Most már késő a piano drinking, and... Jó reggelt kívánok. Jó reggelt Hát, elérkeztünk az év végére Itt van előttem, amit írtál itt 13 órája, de hát azóta már eltelt némi idő. Juhász Péter bemutatja az együtt irodáját, amiért az ÁSZ szerint túl keveset fizetünk. 246 négyzetméterért 508 ezer forintot plusz regi, És hát ugyanilyen történet van még a párbeszédnél, az lmp nél de nincs a Fidesznél. Kerestem az ÁSZ honlapján azt, ami egyébként megfelel a Jobbiknak küldött jelentéstervezetből, amit találtam, abban pénz nem volt. Tehát nem tudom, hogy ez most hogyan van, ezt valamilyen mérce, vagy nem tudom, kiírta meg. De ez inkább az apró szépségek közé tartozik. A fő szépségeket tőled várom, már az követően, hogy az ász ez az együtt karácsony fája alá rakta, mint meglepetést. Igen, nem nagyon tudok. Sok mindent hozzátenni, teljesen azt gondoljuk, mert hogy mi aztán tényleg tisztességgel gazdálkodunk, és én szerintem azok a pártok is, akiket felsoroltál, hogy szintén társ áldozatai ennek a politikai alapú büntetésnek. Teljesen értetlenül állunk, 2014. október óta ugyanabban a szerződés és konstrukcióban béreljük az irodánkat, 2013-14-et egy két évre szóló vizsgálatban átfogóan ellenőrizte már az állami számbevőszék. Új szabályok 2014, január 1-e óta vannak, tehát azok már akkor is érvényesek voltak, amikor már minket leellenőriztek. Előző jelentésben soha semmit nem mondtak a pártirodánkról, megállapították, hogy béreljük az irodánk, mert tettek egy pontot. Most pedig egy gyakorlatilag három-négy mondatban álló bekezdésben azt jelentik ki, hogy 2015-16-ban 4 ,5, illetve 5,3 millió forintnyi jogi személytől, tehát cégtől elfogadott, tiltott támogatást mutatnak ki nálunk, ami azt jelenti, hogy az általunk az irodánkért fizetett nagyságrendileg évente 4,5 millió forintnyi bérleti díj és rezsin felül, még egy pont ugyanekkor a összeg az, ami szerintük valójában piaci ár lenne, magyarul a dupláját kellene fizetnünk, és akkor lenne piaci ár. Aki ismeri, hogy az együtt a Nagymező utcában egy tetőtéri, egyébként általunk, légkondicionál, általunk légkondicionálóval, általunk felszerelt irodában van, teljességgel piaci áron véreljük ezt. Amikor elmesélte a pártigazgatók tegnap a irodakezelőjének, az üzemeltetőnek, hogy itt milyen bajban vagyunk, majdnem kinevetett bennünket, hogy azt mondja az állami számfőszék egyébként egy árbecslés alapján, hogy valójában ezt nekünk dupláron kellene bérelni, mert ő most konkrétan nyilván keres bérlőt a ház üres helyeire, és hát dupláron nem tudnánk kiadni. Ez egy politikai alapú lejáratás, kicsit talán a jobbik, büntiét is próbálják kompenzálni. Lejáratás és vagy ellehetetlenítés, mert a kettő nem ugyanaz? Ez nálunk egyébként pénzügyi értelemben ez visz minket az ellehetetlenítéshez. A kampányt meg tudjuk csinálni a kampánypénzből, amit majd az összegyűjtött aláírásokért és az országszerűen felállított jelöltjeikért fogunk kapni, de január-februárban ma nem feltétlenül tudom megmondani, hogy hogy fog tudni működni ez együtt, hogy fog tudni kampány felkészülési tréningeket tartani, a szabadokori delegáltakat ellátni rosszúrákkal, és mindaz, ami egy kampánynak logisztikailag és politikailag feltétele. Dolgozunk azon, hogy ezt megússzuk. Egészen egyszerűen nekünk, ha egy 10 millió forintos büntetés... Rosszul fogalmaztál és... Viktor. Nem dolgoztok Igen. azon, hogy megússzátok, hanem mindent elkövettek annak érdekében, hogy ezt a szerintetek méltatlan büntetés ne kelljen kifizetni. A megúszni az nem erre megfelelő szó. Igazad van, Mindent elkövetünk azért, hogy ezt megakadályozzuk, nyilván jogászunk, A kollégáink dolgoznak, én magam is dolgoztam ezen, hogy milyen észrevételt teszünk erre. Amit én tapasztaltam, ugye, amit te írtál állatban, nem demonstrációról van szó, hanem hogy segítsenek az emberek, és egy számlászámban adó. Ez is benne van, mert jogilag ugye itt kijelent az ász, mi észrevételezünk, nyilván... Azt hiszem kiváló jogászokkal, meg magunk is értünk a pártfinanszírozási szabályokhoz, térséggel megalapozatlannak tartjuk, de ha a végén az állami számvőszék nem hátrál, akár akkor is, hogyha nem mutatja meg a szakértői jelentést, hogy ők mi alapján mondják, hogy ezt dupláron kéne bérelnünk, mi alapján jutottak erre, akkor egy pont után annyit tudunk tenni, hogy ugye a törvény kimondja, hogy ezzel nem lehet jogorvoslattal élni. Mi jogászóink azt mondják, hogy január 1-ével új közigazgatási tartás lép hatályba messze nem lehetetlen, hogy egy ilyen mértékben diszkriminatív eljárással szemben a közigazgatási bírósághoz forduljunk egyébként erre utalt Siffer András is, amikor ismertette a jobbikos esetet meg talán tegnap már a irodabérletes botrányt a többi pártnál Igen. A indexen meg a hvg.hu-n mi ezt meg fogjuk kísérelni, ugyanakkor azért gyűjtünk, mert igenis az a 10 plusz 10 millió forint, összesen 20 millió forint az nekünk az első negyedévünket teljesen szopára. Rakja, Jól érzem a hangodban azt, ami meglehetősen olyan tehát olyan, mint egy ilyen december végi hang hogy van benned valami olyan ami, hogy, tehát mint ami bennem szokott olyankor lennem, amikor az ember ordíthatna is, de helyette sokkal inkább halkan beszél mert valami olyan képtelenségnek éli meg amivel kapcsolatban csak a tehetetlenségét tudja biztosítani. Miközben egyébként van egy hallgató, aki halkal mindenféle trágáságokat mond. Úgyhogy azt tudom neked mondani, mert előbb beszéltem vele, hogy lassan az előző rádióban való ö, hangjáték színvonal helyreállt. Tehát mindazt sikerült ja, megteremteni. Ugye... Nem, ez most egy bácsi, a kis húttog. Minden esetre... Hát, részvétem. Hogy Tehát hogy mondjam Én neked, ugye nem... két lehetőség van. Vagy... A baj... Igen, mondjam, nem, Figyelek. De csak azt akarom mondani ebben, hogy én most azért nem szeretnék, vagy nem, nem tanácsolnám a Domokos Lászlónak, hogy összefussunk a Mamut kettőben, ma délután, tehát ez csak egy ilyen személyes megjegyzés, bár nem vagyok egy nagyon agresszív fiú, de biztos, hogy nem mondjam, a baját. Oké, okay, rendben van, ha netább véletlenül mégis előfordulna, csak kiabálját, tehát legeséggel. Vagy igyekszem ott lenni, és akkor lefoglak téged, vállalom. Viszont azt tudom neked mondani, hogy egész őszintén ez közép-ázsiai színvonal, ami történik, mert ami ebben az ügyben benne van. Figyelj, be kell, hogy fejezzük, de a következőt akarom tőled kérdezni. Érdemes a közép-ázsiai beszélni, vagy azt kell mondani, hogy ez égbe kiáltó igazságtalanság, mert nem kell közép jönni. Az én hallgatóimnak 98%-a nem volt közép-ázsiában, de tudja, hogy mi az égbe igazságtalanság, akkor is, hogy egyébként az különböző pártsimpátiákkal megpróbálja lefedni. Ez égbe igazságtalanság? Égbe kiállt a igazságtalanság, teljességgel elfogadhatatlan semmi átlathatatlan sem És ez akkor pénzíten. is így lesz, hogyha a végén a ti észrevételetek alapján egy árvak annyit nem kell fizetnetek? Amit most állít az ász, áll, az egy okirat, még ha csak jelentést tervezet. Egy bármennyire is normális országban, ahol nem politikaiak akarják el a bárta ellenzéki szereplőket, ott ez elfogadhatatlan volna. Nem tudom mondani teljességgel, Aki ma fölmegy az interneten megkeresni Andrássy út környéki, nem Andrássy úti, hanem Király utca környéki irodákat, régi típusú B-C B pluszos irodákat, semmilyen módon nem fog ezektől az átszintektől különbséget találni. És még annyit el akartam mondani egy mondatban, hogy nálunk azért is különösen botványos a dolog, mert minden párt úgy bér el irodát, hogy a legtöbb, Ugye az egyéni országgyűlési képviselőknek jár irodabérlet. A kettőt kéne. összerakják. Amivel összerakják a pénzeket, annyitok mondani, hogy nekünk a Gyűlés az egyik képviselőnk, még Felényi Suzsa nevében, bérelemben ebben az irodaházban irodát, ennek az irodának a részét. Ez teljesen törvényes. A Gyűlés auditáltan, előzetes árajánlat alakán pont ugyanolyan áron bérje ezt az irodát, mint amennyire az együtt. Minimális eltérés van magyarul. Most, ha minket támogatnak, akkor a Magyarországgyűlés is törvénysért. Az országgyűlésnek tök van, nekünk is tök van. Ez egy pofára menő politikai elletező, és az ellenzéki pártoknak. És aki azt gondolja, hogy miért megyünk tönkre 20 millió forinttól egy negyed évben, annak azt tudom mondani, hogy 33 millió forintot kap az együtt negyed évente, elé tisztességesen a 5-8 millió forintot negyed évente és azt tudom mondani, hogy ez a pénz, főleg úgy, hogy nekünk most egy kampányfelkészülési hitelt törlesztenünk kell, amit azért vettünk fel, mert mi tisztességesen kampányfelkészültünk az ősz folyamán, és minden más, a hiteltörlesztéssel együtt teljes mértékben szétveri ezt a negyedévet, gyakorlatilag csőt közeli helyzetbe visz bennünket, nem csüggedünk, de rettenetesen elfogadhatatlan az ami történik. És minden párt, tehát ez nem csak róluk szól, az lnp pármesszédnél és másokkal. is ah, Lázár János mondta Csuhai merész merészváltás, kellemes karácsony ünnepeket és boldog új évet kívánok. Nem új éve. abban az értelemben, mint ahogy ez legutóbb történt, csak nem tudok mit mondani, és itt a folyosón vár már a potenciális, virtuális folyosón Avracis Tibor. Köszönöm szépen. Viszont hallásra. Csak azért csináltam úgy, hogy Hallják egymást, hogy hallja, hogy mi zajlik itt Tehát nem azért Itt van olyan technikai bravúr, hogy önök akár Egymástól is beszélgethetnének De tudtam, hogy erre nem kerül sor Csak szerettem volna, hogy tudja, hogy nem azért várakoztatom meg Mert ez nekem jó érzést okoz Nem, ez nem semmi probléma Ez lát, hallom hogy, hogy igen Zajlik az élet, igen hallom van itt egy bácsi, aki időnként suttogva telefonál, hogy Sziget várj egy nem tudom, és mond különböző dolgokat. Szeretné hallani ezt az ember? De most megint telefonál. <gül> Igen, ez a ez saját is De, mondálja, szeretni, de... Tényleg szeretné, tényleg szeretni hallani? <gül> nem, nem. És el tudja azt képzelni, hogy azt a sikert értem el, hogy... Durván kilenc hónapos kihagyással eljutottam ugyanoda, mint ahova voltam. Tehát sikerült a szekeremet úgy betolni. Figyelj, azért, én ugye megkérdezték a Vudi jelen hogy ő tehetséges-e, és azt mondta, hogy ő nem tehetséges, ő a világ legtehetségesebb ember. És azt kérdezték, hogy szerencsés És mondta, hogy ő szerencsés. És kérdezték tőle, hogy ő melyiket választja. Az, hogy zseni vagy az, hogy szerencsés. És azt mondta a Vudi ellen, hogy egy pillanatig se gondolkodik. Hát nyilvánvaló, hogy a szerencsét választja, és én ezzel ugyanígy vagyok. Tehát igen, az, ami. Igen. -e? Hát csak, hogy a kettő gyakran együtt járt, Tehát egy tehetséges emberek nem elég, hogy tehetséges Hanem a szerencse is kell Hogy ez a tehetséges De néha azt mondják, el. hogy a szerencse az vak Tehát rá, rátalál olyanra is, aki egyébként nem követte el semmit Ennek érne hát Néha a tehetség is vak talál olyanra is, aki az semmit, Akkor oda végre Beszélgetem emberekkel, és hogyha majd ön is megtisztel azzal, hogy a vendégszeretetét élvezhetem, tulajdonképpen vágynék egy állásajánlatot. Tehát mindig a lánci jut az eszembe, aki azt mondta, hogy megírhatnám a Fidesz arra a hisztoriát, és aztán természetesen sose lett belőle semmi sem, mert e, én nem akarok inaktív lenni, de időnként elfáradok annyira, hogy arra gondolok, hogy nem bíztet Ismeri, ugye tanultuk történelemből, azt hiszem történelemből, ugye, hogy a mezőgazdaságban, vagy lehet, hogy biológiából tanultuk, ugye, hogy időnként cserélgetik a, fő, a, a mezőgazdasági földeken a kultúrát, abból adódóan, hogy bizonyos, Történelem. Igen. Hogy bizo Igen. bizonyos tápanyagokat kivesznek a növények, és Igen. ahhoz, hogy az ismét hasznosítható legyen ott más. Tehát nem kell feltétlenül ugaron, hogy e... pontosan jól beszél, pedig mekkora. Képzelj el a hidvégi balázs megkérdezte tőlem, hogy melyikünk az idősebb. Na, ehhez mit szól? Az ennyire nem nézek ki jól. <Szorítan> <Szorítan> <Szorítan> Úgyhogy nem csak, a, csak arra uta, hogy vetésforgó. Igen, csak eljutott az eszembe. Mi fél szavakból is megértjük Igen. egymást, pedig közöttünk is van egy évszázad. Szóval, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy benne van, hogy dolgoznék, de mondjuk kicsit nem ez, de esélyem sincs rá. Tehát ott van önnek az, hogy elmenjen egyetemi tanárnak a biztosságból, és azért az egy alternatíva. Ez is van, ez egy a igen. Mondom, hogy szerencsés ember, de ez nem biztos, hogy szerencséke kérdés. De, de szerencséke kérdés is, én a szerencsés, tartom magam mellett. inkább szerencsésnek nem intézési, és így, hogy már a beszéget is elején szóba került össze a solitáshoz vassú. Hogy van? Jó, köszönöm szépen. Jó jó év volt, eddig a pedig. Most ha ez az egy hét, ami hátra, ez talán már elrontja el az egészet. Amikor azt mondja, hogy jó év volt, akkor ezt mi alapján mondja? A, hát az alapján sok, sok munka volt, sok munkám volt, sikerültek dolgok, és, és alapján. Egészséges voltam én is, meg úgy szeretteim, és és úgy jó hangulat, hogy... Hát kérdezzek egy indiszkrét dolgot, amit nem nagyon szoktak öntől kérdezni, de pontosan belül maradok a leszhatáró illegalem is azt feltételezem. Uh, abból a pénzből, amit ön keres, félre tud tenni olyan mennyiséget, annak idején, amikor én playboy interjúkat készítettem, akkor abban visszatérő kérdés volt, hogy ha most abban maradna minden, akkor abból a pénzből, amit féretet mennyi ideig tudna megélni. Én ezt nem kérdezem öntől, ez nem egy playboy igen, interjú. Igen. De azt kérdezem öntől, hogy az a lehetőség, amit uh, ön uh, pártunk és kormányunk révén el nyert, és amely díjazását tekintve nem egy hazai díjazás. belét vagy a kiadások sem hazaiak. De azt kérdezem öntől, remélem, hogy a kérdés van annyira kulturálta megfogalmazva, hogy nem a zsebében való turkálásnak ad, hogy ebből Igen. félre tud-e úgy tenni, Igen. ami egy mérvadó időre vonatkozik önnek és családja számára. Igen, hát ez nyilván a fogyasztási színvonaltól is függ, hogy, hogy mennyire itt tartja a pénz, de tudok úgy félre. Tehát gondolok rá, és tudok úgy félheteni, igen, ami, ami azért lehetővé teszi, és a vége van a biztosi akkor is utána normális is tudjon élni az ember. Én azt jól látom, hogy ön szereti a márkás dolgokat, de ön nem egy nagylából élő ember. Hát én a minőségi dolgokat szeretem, mert Arraba nem a márkára... Mert, ja, mert a rosszul, a rosszul, nem rosszul, rosszul fejeztem ki magam. Igen, ami, szeretem, így van, így van, ez így van, igen. Hát én... én ez ilyen már-már monomániának tűnik, de én tényleg úgy hogy egy polgári életet élnek. Tehát az ember, ha a pénzéből vehet minőségi dolgot is, még ha akkor kevesebbet is tud venni belőle esetleg, akkor inkább minőségi dolgot választom, és, és valóban nem vagyok egy nagy lábon élő helyen az ember. Helyen. Önből nem lehetett volna oligarchát csinálni? Az biztos, hogy nem igaz. <gül> Nem, nincsenek oligva, ha ez, hajlom. Ez nem az sem. utolsó hát... idei beszélgetésünk, én ezt nem fogom elrontani. A korábbiakat sem akartam, Igen. de fontosnak találom azt, hogy a szájhizunk jó legyen. Azt kérdezem öntől, akar-e bármilyen vonatkozásban a Financial Times lánci András kapcsán megnyilvánulni? Öm, az, nem tudom, nem olvastam a cikket. Én nem, én nem voltam, hogy mondjam, te, tegnap és tegnap előtt nem voltam annyira. Hosszú ideig, stabil ponton, hogy akár egy fájnosajtán ezt a tudjak venni, akár részletesen tudtam volna olvasni. Én ismerem Lánci András, nekem jó barátom Lánci András, pontosan szokott fogalmazni, ismerem az újságírókat is, pontosan tudom, hogyan szoktak instrumentalizálni egy-egy félreérthető mondatot is. Nem tudom, hogy mi volt, én hogyha el kéne olvasnom az egészet, és akkor tudom megmondani, hogy, hogy az én értelmezésem szerint mire utalhatott ő, így látom az egyik olvasatát, de én nem vagyok abban biztos, hogy ő, hogy ő, ő jelentéstartalmát tekintve is ezt akartam mondani, mind amit a magyar újságírók ebből kihozta. De korábban mondott egy mondatot a korrupcióról, ami egyébként egy olyan középosztályt képező erő lehet, ami azért nagy megütközést keltett. Részben erre alapozom, hitetlenkedek a magyar újságírókkal szemben, mert amikor ő mondta az értelmezésem szerint ő azt mondta, hogy amit ma Magyarországon korrupciónak hívnak, az gyakorlatilag egy középosztályosítási program, és ennyi erővel az 1945 utáni államosításokat is korrupciónak lehetne nevezni. És ez egy sajátos megközelítésben ezzel nem azt mondta, hogy a korrupció a hivatalos programja a magyar kormánynak, hanem éppen azt mondta, hogy szerintem az nem korrupció, amit az újságírók ma annak hívnak. Abban ugye egyetért velem, hogy miközben ön nem rendelkezik Orbán Viktor szabad idejével, azért ez egy kifejezetten izgalmas dolog lenne, hogyha a miniszterelnöket meg lehetne kérdezni erről a folyamatról, nem úgy, hogy az ember a vesztét akarná, nem úgy, hogy csúnya szavakat használna, hanem egész egyszerűen csak azt kérné tőle, mint ahogy mi ketten beszélgetünk, hogy azt, ami a fejében ezügyben van, azt ossza meg velem és által, általam a hallgatókkal, aztán, hogy ez milyen módon hat a hallgatóságra vagy a nézőkre, azt egy felnőtt ember rábízza, de az, hogy ennek a genezisét és ennek a történetét, tehát nem visszamenő, tehát nem csak az, hogy hogy született meg benne a gondolat, hanem ennek a végre Bevonja az embereket. Abban nekem van hiányérzetem. Nagyon jól tudja, hogy én már réges- régóta nem használom önt előszobaként. Volt olyan, hogy közvetítői tevékenységet kértem Igen. öntől, de szerintem az évszázadokkal ezelőtt volt. Én erről már többé-kevésbé lemondtam, de ha egyszer véletlen műsorban felhívna Orbán Miklós azt mondaná, hogy most hallott ezt, hogy szívesen elmondaná, hogy erről mit gondol, szerintem a civil rádió aznap adná a fejfejáncsit, akár is. De szerintem, is főleg úgy, hogy uh, én nagyjából még a korábbi beszélgetéseink alapján én sejtem, hogy ő mit gondol erre, és tudám rekonstruálni a gondolatmenetét, és ez egy abszolút két lábon megálló kerek és egész uh, uh, gondolatmenet. Tehát én, én úgy gondolom, hogy uh, ő neki van erre vonatkozóan egy koncepciója, ami természetesen nem az, hogy itt az állam uh, támogatást adna a bűncselekmények sényezés, többi, és egyik. Épp, éppen ebből adódóan hogy intellektuálisan érdekes uh, konstrukció és úgy így szerintem igen, hát érdemes, hogy nem meghallgatni biztos. De én most nem vállalkozom arra, nem, hogy ez, az ő gondolat, nem, az, eszem, az, az egyszer nem, volt az nem. életünkben, az a kötsei beszéd. Inkább a volt, hallgatók, az, igen, az igen, Soha igen. többet. Ugye ott is azt mondtam, hogy tolmácsként alkalmazom ön, de, igen, de, igen. de azt kell, hogy önnek mondjam, hogy a Fidesznek a médiához való viszony, és ezt ugye nagyon furcsa mondani, mert régen voltam a Fidesznek a frakció karácsonyán, ahol sokkal több újságíró volt, mint politikus, ez korábban még Lázár János idején lettem meghivatott, tehát kimaradt viszonylag hosszú idő, három vagy négy év. Ezek a beszélgetések, amelyeket ott folytat az ember, az nem pótolja azt, ami a médiában nem hangzik el? A, én az, én, igen, ez így van. Ugyanakkor szerintem én megalapozott bizalmatlanság, van. évtizedek tizedek óta most fogalmazhatunk úgy a Fidesz és a Magyar Újságírók között, hogy csak én egy példát mondja a korábbi életemből. A Magyar Újságírók számára, legalábbis még ezelőtt egy öt évvel, az a fogalom, hogy háttérbeszélgetés, azaz nem sajtótájékoztatóként fogunk fel egy beszélgetést, hanem olyan hasznos információként, amit később, máskor, más ügyben megírt cipkeihez használ az egy újságíró háttérinformációként, ez ismeretlen volt. Tettem szor kísérletet arra, hogy úgymond háttérbeszélgetést tartsak tágabb témákról, nem egy, egy konkrét bejelentést akartam ezzel megszellőztetni. És mindig volt legalább egy olyan újságíró, aki annak elően, hogy tisztáztuk, hogy háttérbeszélgetés nem sajtótájékoztató, nem idézünk, és a többi, még aznap délután Breaking News-zal lehozta, hogy egyébként... Ó, hát ennek voltam, voltam ilyennek szemtanulja. A, mi így... Ezt érted, de ezért ez nem... Egy értem, értem, másodperc, úrámért az kérem, azt kérdezem öntől, hogy eddig a lányomat kellett felhívni, most viszont majd Karácsony, gerge és Hajós András lesznek majd 8 óra után, és a Hajós megkért, hogy ébred... Mondt, hogy majd hívja fel valamelyik kisasszony a rádióból. Mondtam, hogy az összes kisasszony én vagyok, megengedő, hogy felhívjam a hajós, hogy ébredjen föl? Én, minden... én, jó, hát csak tudja, mindig én mindent én csinálok. Én mindig csodálkozom, hogy a el tud lenni embereknek. Persze, hát, van, valaki a rádiót arra használja, hogy ébresztő szolgálatot Akkor fönt vagy. Éppen, éppen Navras és Tibornak mondtam, hogy föl kell, hogy ébreszel. Jó, köszönöm szépen. Nem, a másik dolog tudja az, hogy végül is visszanyertem a régi hallgatóimat, akik csak itt suttognak és csúnya szavakat mondanak. Abban az is benne van, hogy én tényleg egy egyszemélyes üzen vagyok, amit ön tud, és ebben unikális vagyok a magyar médiában. Erre nem ő büszke. De az ebből adódó előnyöket, hátrányokat egyaránt élvezem, és közben az ág is húz, mert azért ezt egyedül tolni, Um, csak egy példát mondok önnek. Ugye ez a műsor 80 ban 90 ban állami pénzen van, tehát ugye sokszor kérdezik tőlem, hogy én a Fidesz pénzén készítek -e ellenzéki műsor, tehát nem Fidesz pénzen, állami pénzen. Uh, és az önkormányzatokkal való együttműködésben rendszeresen azt gondolják, hogy nekem a polgármesterekkel, ha éppen valami probléma van, akkor őket nem csak két, láb, két vára kéne fektetnem, hanem nem tudom, mit kéne csinálnom, és az ember az önnel folytatott beszélgetést is úgy készíti, hogy a következő beszélgetés léte, jöjjön, mert nem az a dolog lényege, hogy én kinyírjam önt, hanem hogy legyen egy folyamat. Aztán majd vannak választások és egyebek, ahol eldönthetik az emberek, hogy kit hova akarnak juttatni, polgármesternek, országgyűlési képviselőnek, de lojalitási kérdést csinálni abból, hogy én megállok a kritikában kilencnél, és nem bontom fel minden egyes olyan történetnél az önkormányzatokkal való szerződést, ahol egyébként a hallgatóim azt gondolják, hogy Csimbora szó, ami történik, abban van valami különleges. Igen. Hozzá -hozzá Hozzátéve, hogy nekem nincs fizetésem durván tíz éve. Tehát ilyen szerződéseim vannak ráadásul, ezek az önkormányzatok megbíznak ebben, nem engem hallgatnak. Faramúcia helyzet, na térjünk vissza oda, tehát hogy mondjam, a transzparens, átlátható ezek a szavak, amelyek vannak, azok ma Nyugat-Európában és Magyarországon, és ugye az ember egyre jobban érti azt a különbséget, ami Kelet-Európa, tehát ugye, hogy most összezárt bennünket a szó orosz értelmében az Unió, eh, ahhoz, hogy olyan életünk lehessen, mint amilyen Nyugat-Európában van, olyan talán soha se jön el, vagy ki tudja, mikor egész egyszerűen, hogy olyan dolgokat kell szétszálazni, és most nem az én anyagi támogatásomról lenne, mert hülyeség lenne, amelyeknek a, amelyeknek a hagyomány egészen máshova vezet. Így van, Így van. ebbe egyetet. Szerintem olyan élet, mint ami Nyugat-Európában van, itt belátható időn belül nem fog eljönni, és ez nem csak az anyagi feltételek miatt, hanem csak azért, mert. Ön mennyire meghasonlott ez ügyben? Nem, ez, ez nem okozott újdonságot számomra, én mindig is így gondoltam. Én mindig is úgy gondoltam, hogy a nyugat-európai, a régió az és a közép-európai régió között nem csupán. Én ezt pénz, értem, de azért ön elég jól ismerem ahhoz, hogy az értékrendje ne annak megfelelően változzon, hogy éppen hol van, de ugyanakkor mégiscsak tekintettel kell lennie arra, hogy ahol van ott éppen más az értékrend, mint ahol él. Igen, de ezzel egy, együtt nőttem fel, úgyhogy ez az újdonságot jelentett számunkra. Azt kérdezem. Ami újdonságot jelentett számunkra, mert transzparenciáról tett említést itt a, a, az igen. imént, az éppen a legutóbbi e, olyan incidens, ami, ami nagyon is hasonlít Magyarországra. Az európai parlamenti képviselők, akik kérlelhetetlenül tudnak fellépni transzparencia ügyben, ha például az Európai Bizottságról van szó, és nekünk most a külföldi útjainktól kezdve a, a naptárbeosztásunkon keresztül a vagyoni helyzetünkig mindent publikálnunk kell, az Európai Parlamenti Képviselőknek gyakorlatilag nulla transzparenciájú vagyonbevallásuk eh, van, és általában az időbeosztásukban minden, ami nekünk teljesen transzparens, és vissza is utasítják azt, hogy transzparensét egyébként. Na most ez, nekem ez az érdekes inkább, hogy, hogy Nyugat-Európában és Közép-E hogy opa, az, az, De akar. mi az oka? Hát az természetesen, nyilván. Hát ők miért meg, hogy megtehetik, hogy nem teszik meg. És ez az érdekes számomra, hogy ez inkább egy általános emberi, ezek ember szerint, mint regionális, kulturális sajátosság. Azt árulj el nekem, mint hajdan volt külügyminiszter, és a világban utazgató ember, hogy lesz-e nagy koalíció Németországban. Ennél könnyebb kérdést szeretnék kérni, ha lehet. Azt kérdezem öntől, hogy annak a hiánya, hogy jelenleg nincs nagy koalíció, és az van, ami van, az mennyire Igen. nyomja rá Európa életére a Nagyon, nagyon. Na, ha ez így marad, sokáig Európa komoly fog kerülni. Mondjon egy, a... egy dolgot, aminek a hiányát érzékeli, abból adódóan, hogy ott az a helyzet, ami? Ö, hát például a, a lengyel, Lengyelországgal szembeni hetes cikkei szerinti eljárás. Ahol, eh, ahol én egyértelműen egy francia nyomást feltételezek a háttérben. De mondhatnék, mondhatnám a gazdaság és monetáris unióval kapcsolatos kérdések bizonytalanságot. Általában az Európai Unió jövőjével, jövőjén a, akár a jövő évet is értve. Tehát a Macron a szó jó értelmében kihasználja annak a lehetőségét, ami van? Én azt hiszem igen, igen. Igen. Hát jó értelmű, vagy rossz értelmű. Így, igen, igen. Ön, önben ez a politikai képesség megvan? Hogy kihasználja ma a lehetőségeket? Igen, igen. Ö, vagy, ne... meg, vagy megállod, hogy látja és nem feltétlenül használja. Én úgy gondolom, hogy Emmanuel Macron egy annyira speciális politikai háttérrel rendelkezik. Sokak számára Macron feje körül glória van. Tehát ö, sokak úgy gondolják, sokan úgy gondolják, az Európai Unió... Iránt elkötelezett emberek közül, hogy Macron az egyetlen és az utolsó esély, aki megmentheti Európát, éppen ezért ő bármit akar, azt mindent teljesíteni kell. Nekem soha nem lesz ilyen pozícióm, azt hiszem, ezzel nem várulok elődősebb. Azt kérdezem Önt, hogyan néz Ausztriára? Mi most körbeveszünk, ugye nyilvánvalóan, hogy Ausztria után jön Spanyolország. Igen. Nagyon kíváncsi vagyok Ausztriára. Én azt várom Ausztriától, évek óta azt várom Ausztriától, hogy Németország Németország kisöcséből Közép-Európa partnerországává válik. Én úgy gondolom, hogy ennek meg kell történnie előbb vagy utóbb. De monarchia nem lesz? Monarchia nem lesz, mondhatnám, hogy ha azt mondom, hogy sajnos nem lesz, akkor ez olyan, <gül> hogy na, na, is a karácsony alkalmából. Hát nem... nem tudom, hogy igaz -e, hogy a románok királyságot akarnak. A szervek közül is jelentős. I I I I I igen, hát azért királyság mellett szólnak érve, de nem lehet, hogy a britek, a norvégok, a svédek, a dánok, a hollandok, azok a nemzetek, amelyekre úgy szoktunk felnézni, mint ugye demokráciából megkérdője leszett a is királyságok is. De, de hát ezért volna megőrzik a monarchiát, igen. Tehát szólnak mellette érve, de én most nem akarnék megnyitni a személyiségtörténetem eljújabb fejezetet. De, de a közép-európa a közép a együttműködésként akkor azt mondom, hogy sajnos egyelőre nem lesz, nem látok arra mutató erős erőt. És arra mekkora esélyt lát, amit mondott a kisöcsről? Hogy folytatja, maga, folytatja magát Németországon? Nem, ellenkezőleg amit, el, amit vár. Erre vagyok kíváncsi. Én most nagyobb esét látok, mint eddig bármikor. Én azt látom, hogy a Általában azt látom a közép-európai és nyugat-európai politikai eseményekben, hogy mintha a mélyben lappangó történelmi erővonalak most egy olyan egy, egy, egy, egy bizonyos kegyelmi időszak után újra, újra törésvonalak kezdenének lenni. Tehát mindenki, mintha kezdené megint a hagyományos történelmi szerepeit játszani. Nyilván mutatizm után visz, tehát biztos, hogy vannak változások is, de én ebből adódón az én hogy hosszú távú, középtávú előrejelzésem, hogy Ausztria Közép-Európa felé fog fordulni. Spanyolország? Hát ez egy. Még meg kell várni pontosan az eredményeket. De hogy ez tényleg így van, hogy a hogy a Szilvzetánosz, tehát ez az állampolgárok nevű uh, párt, ami egységpárti, nyerte meg a választást, de, de a többségében a függetlenségpártiaknak van többségük, akkor ez egy potenciális polgárháború helyzet, úgy gondolom. Ami el tudod oda jutni? Hozzáté, ha a spanyol történetet nézzük, akkor igen. Hozzátéve, hogy néztem múltkor, a rossz, rosszat mondok, akkor majd kiavít egyébként olyan neve van, inkább nem megytem ki, mert rosszul. Az ön nevét hogy gyakran írják Navra Sicsnak. Ó, oh, hát tudom. Én, én arról majd egyszer külön egy fél órás adásban tudok mesélni az érdeket, hogy szoknák és sejteni. De, de ahogy ott ülnek Brüsszelben, egy kocsmában, is nézik a meccset, sálban, ilyen, ilyen, ilyen, ilyen szurkolói sálban, abban van valami, és most egy olyan jelző szerkezettel kéne élni, amit nem tudok megmondani, de valami roppant fura. Én nem láttam ezt a felvételt. A, ez a Barcelona mérkőzése? Nem, vagy? nem, nem. Ül, ül, ül, ül a, a katalán miniszterelnök. Igen, ja, igen, igen. igen ja, meg az ő egész ottani brüsszeli jelenléte, szóval meg közben a többiek meg otthon, de közben igen. már nincs eljárás, mert úgyis visszamegy, de, de az egészben van valami komolytalan komolyság. Igen, de ez nagyon, nagyon könnyen, nagyon komolyra fordulhat sajnos, igen. De és az a, és a, szerintem a, ilyen értelemben most nem, nem a végeredmény szempontjából, a, a, a konfliktus megoldása szempontjából az egyik lehető leghosszabb eredmény született. Van egy többség, ami az egyik amely, mutat, amely nem, nem tud élni a ami, többségével. Igen, és van egy másik többség, ami a másik irányba mutat, ami pedig nem de tud élni a többségével. Igen. Ebből a szempontból egyébként mekkora kíváncsisággal nézi azt, ahogy a nagyok küzdenek egymással, vagy egymással szemben Németországban? Mérsékelt, mérsékelt kíváncsisággal. Nem, nem gondolom. Tehát az a helyzet, hogy én úgy látom, hogy ez a mostani ö, Mostani koalíciós tárgyalások, főleg így már ezután, ez az ünnezet Jamaika koalíció megbukott. Megbukott, és most egy, esetleg egy felmelegített nagy koalícióról van szó. Én számomra, az én ösztöneim azt mondják, hogy ez már nyilvánvalóan nem fogja elhozni a megoldást, szerintem ezt a résztvevők is hát tudják. Ott van az ön is az előrehozott választások? Azt akarják elkerülni. Igen. Tehát erről szól szerintem a nagy koalíciós tárgyalás most már csak. Okay. Nem, és ez a baj, hogy nem kormányzásról, Németország nélkül. Hogy megfogadták a köztársasági elnök szavát? Igen, igen, igen, igen. Az igen. megfogadták? A... Ez tisztán olyan, mintha az iskola igazgató rászólt volna a gyerekekre. Igen, igen. E, e, és mit szól a, az ensz és Jeruzsálemhez? Hát én nekem az nagyon figyelemre méltó, hogy Trump döntését követően komoly, olyan igazán komoly incidensek azért nem került sor. Volt egy kis köldobálás, meg voltak tüntetések, de, de mintha... Tehát én nekem ez azt mutatja, hogy ugye mindenki rettenetesen meg volt rémülve amikor Trump bejelentette, hogy ezzel most... Ő, mely, uh, ő, közök... mely, ő melyik táborba tartozott? Én ugye... Mint, most én már látom, könnyen mondhatja. <gül> <gül> Igen. Én, én nem, én kép, nem, inkább kíváncsi voltam, mint Rémült. Tehát tényleg kíváncsi voltam arra, hogy ez... ez Belefélet nekem a pakliba, hogy tényleg lángba volna az egész közelkelet, de... De én egy komoly adtam annak, hogy, hogy nem lesz ebből olyan nagy botrány, és most inkább ez utóbbi látszik. És az ENSZ döntésben belét a biztonsági tanács tagjainak a 98%-a nemet mondott. Mérsékelt jelentősége van? Hát egyrészt mérséget, másrészt itt most már tényleg nagyon óvatos vagyok, mert hangsúlyozott a magám véleményemet fogalmazom meg, de hát nekem... Ez tényleg furcsa, hogy az Egyesült Államok dönt arról, hogy hova teszi a nagykövetségét, és erre az Egyesült Nemzetek szervezetének biztonsági tanácsa hoz egy elítélő döntést. Tehát ez, ez, ezért nekem nagyon furcsa már. Tehát most, vannak ez? olyan periódusok, amelyek inkább a Navracsics ideje, és vannak olyan periódusok, amelyek kevésbé a Navracsics ideje? Igen, a politikában? Igen. Igen. Igen. Igen. És ez most Igen. melyik? Hát ez inkább kevésbé a, a navracis ideje. De ez régiót illetően van így, vagy az egész földet illetően? Öm, Tehát ez regionális... Azt Most hogy kezd az egész föld. De én azt látom, hogy kezd az egész föld. Kezd a politika arca változni. Azt látom, hogy én úgy gondolom, hogy a, politika, a politikai értelmezési tartománya az mindig az együtt, ugye ezzel nem fogok nagy üdvönségben, a kooperációs konfliktus közötti Igen. végpontok között lavírozgat. Egyre közelebb kerül a konfliktusokhoz, és minél kevésbé a racionális kooperáció oldalán van, vagy annál kevésbé az én, én világom. És mennyire érzi, ami azt hmm, Egy kicsit olyan, mint nem idegelebb, amúgy mondjuk között úszni a vízben, vagy a Balatomban lubickolni nyáron. Tehát mind a kettő hát most komolyan veszem, akkor azért az előbbi azért hosszú távon nehezebben megoldható leszámítva, hogy a Sirilla. Igen, szoktatom magam a jeges vissza, szogalmazunk ki. Tehát azért nem megoldható. de most hanem, nem tök az jó, jó volt. Én, én, én szoktam ilyen példákkal előállni, úgyhogy lassan itt helyet cserélünk, vagy akkor megy, megy, megy, megyek biztosnak. Jó, jó. jó. A, még azt akarom öntől kérdezni, csak egy mondat, hogy a lengyelországi helyzet a. Tehát ön hogyan látja? Tehát ennek a, ugye írnak itt atombombáról, írnak itt mindenféléről? Igen. Hát én, én ellenvélemény, én mondtam, az egyetlen biztos, aki ellenvéleményt fogalmazott meg a hetes cikkely eredetessége kapcsolatban, sőt, egy nyilatkozott. Nyugtassa meg, a... hogy ezt önként tette, és nem Orbán Viktor hívta föl. Abszolút önként tettem, ezt is tudom mondani, hogy miért. Ugye két, én úgy gondolom, hogy még a jogállamisági mechanizmusok belül bőven bőven vannak, hogy lettek volna lehetőségek. Vannak, mert egyébként az érdekes az, amiről nem beszélnek, hogy közben a jogállamisá mechanizmus is folytatjuk, és mellette megítjuk 70 egy szerinti eljárást. Én ez ellen szólaltam fel, hogy úgy hogy a folyik két olyan dolog, ami az ügyvény a nem. Ugyanarról, nagyjából ugyanarról. Hogy be kéne várni az egyiknek a végét. Én így gondoltam, igen, hogy még bőven a jogállamisá mechanizmuson belül még lehetett volna tárgyalni, és nem kellett volna lehetetni szikleten köszönöm szépen az egész évi rendelkezésre állását, én megköszönöm. Én, az én január 15-től vagyok, addig megpróbálom kipihenni, ha nem tudom mit. Ha azt követően ad nekem egy időpontot, akkor hanyad homlok oda fogok menni, ha az éjszaka közepén van, akkor is. Engedje Jó. meg, hogy családjának, gyermekeinek nagyon kellemes karácsonyünnepeket és boldog új évet kívánják. Egészséget, szépen. szerencsét ebben a sorrendben. Köszönöm, így van. Köszönöm szépen, viszont kívánom, és minden hallgatónak boldog. Köszönöm, és akkor ég... iktassa majd a naptáliában, hogy hát plegykáljunk, amit a oké, hallgatók meggyígyítkednek. Majd... <laughs> <Jó, laughs> Bizottsághallásra. Navracsos Tibor, hallották. A műsort az Oglói önkormányzat támogatja. Mikrofonpróba halljátok egymást? Én igen. Én hallok. Halló? Halló, CNN. Szia. Nem mondom, hogy nagyon hangosan, de itt vagyok. Valamit rárak, hogy csak igyekszem elkerülni a gerjedést. Jó. Van itt egy hír, ez így szól: kormányváltást, együttműködést, megújulást, legyen Karácsony Gergely az ellenzék közös miniszterelnök jelöltje, aki ér ez Magyarország sorsáért, most nem maradhat ma ki kell mondanunk, a 24. órában vagyunk, sors dönt, hogy 2018-ban képesek leszünk-e új irány szabni a jövőknek, hazánknak kormányváltásra van szüksége. Az emberek többsége változást akar, de az ellenzéki pártok négy hónappal a választás előtt még nem tudják felmutatni a kormányváltás receptjét. Hisszük, hogy van esély az ellenzék a képesek lesznek egy egyszerű Hozni. Ezért azt mondjuk, hogy meg kell teremteni a demokratikus pártok és az állampolgárok minél szélesebb körű szoros együttműködését, most félre kell tenni az egyéni és párt érdekeket, hogy végre megvalósulhasson a közérdek, a kormányváltás, eljött az együttműködés és a közös cselekvés ideje. Úgy látjuk, a demokratikus pártok nagy többsége képes és kész a közös munkára, de hiányzik a megállapodás és hiányzik egy közösen támogatott, hiteles vezető olyan ember, aki nem csak tehetséges és tisztességes, de van politikai tudás, tapasztalat és teljesítmény, és aki képes tető alá hozni a megállapodást az ellenzéki pártok Karácsony Gergely, ilyen ember. A parlamentben is szugló polgármestereként egyaránt bizonyította, hogy képes egy újfajta politizálásra, egy olyan politizálásra, ami az embereket szolgálja mentes a korrupciótól és nem árokásásban gondolkodik, hanem méltányos együttműködésben, nem véletlen, hogy Karácsony Gergely hosszú ideje az ellenzék legnépszerű politikusa a meggyőződésünk, hogy karácsony Gergely személy elfogadható az együttműködésre kész ellenzéki pártok számára, és hiszünk abban is, hogy vezetésével megteremthető a széleskörű együttműködés. Ezért az javasoljuk a közönség, és a legyen Karácsony egész ellenzék közös miniszterelnök jelöltje, tisztelettel, Bálint György, Bánfalvi István, Bardóci Sándor, Bozóki András, Csernanttal, Földes György, Hajdú Szabolcs, Horgas Péter, Kaltemba Jenő, Kerekes Viktória, Kéri László, Sándor Iván, Sükös Miklós, Szalai Kriszta, Töröki és orsolya, Vajblanka, Wittinkov, Tamás és nem végső sorban Hajós András miután uh, én nem tudom eldönteni hogy nekem pontosan milyen szerepem lesz, uh, itt átadnám a szót neked, András. Különös tekintettel arra, hogy egyszer már mondtál egy üdvözlő beszédet uh, akkor még egy másik alkalommal, amikor elmondtad, hogy nem a barátom, de az még egy másik konglomerátum előtt van, volt, de látható módon számodra a konglomerátum a kevésbé fontos, a személy a fontosabb, a személy pedig Karácsony Gergely, és az ő laudálását az elmúlt időben nem hagytad abba, sőt azt ígérted, hogy kitartasz egészen addig, amíg ennek értelme van. Figyelek! Én ebből szerintem a választó vagyok. Szerintem a legérdekesebb az az, hogy ez a kiáltány is azt jelzi, vagy arra válaszol. Szerintem, hogy nagyon sokan vagyunk választók, akik, akik szeretnénk, hogy valami történjen, elég fölmennie az internetre, elég fórumokat olvasni, rádioműsorokat hallgatni, vagy az utcán beszélgetni emberekkel. Szerintem az nem sem a közvéleménykutatás, kutatás, hogy rájönk arra, hogy nagyon sokan vannak az országban, akik szeretnék, hogy, hogy kormányváltás legyen. Ezzel foglalkozni kell, és szerintem helyes az, hogyha... Nem csodát várunk, és nem azt gondoljuk, hogy majd egy nappal a urnába vonulás előtt, vagy hirtelen valaki leszáll az égből, és akkor majd arra lehet szavazni, hanem figyeljük a választóként azt a folyamatot, hogy kik vannak, kivel állapodnak meg, és aztán ez segít nekünk letenni a voksot. Ebből a szempontból szerintem Karácsony Gergely tette egy fontos lépést az MST is tette egy fontos lépést, elkezdtek összefogni, tehát itt van az, amiről mindenki beszél évek óta, hogy összefogás kéne, összefogás kéne, és valakik megpróbáltak elkezdeni összefogni, és én azt gondolom, hogy ezt a magam eszközeivel én megpróbálom hangosítani, figyelmet irányítani erre a folyamatra. Figyeljük, lássuk meg, ezen belül pedig azt kérdezem tőled, hogyha visszamegyünk az időben, akkor kikit itt keresett meg, vagy ez egy régi ismeretség? Ja, hogy én tőle, Igen, azt hiszem, hogy Igen. az MSZP és a karácsúbálgatózó kifiztenes. Tegnap teljesen tiszta képlet voltál az ATV-ben, és nagyjából azt is hogy hogyha téged abba a logikába akarnak bekényszeríteni, mint amiben ezek a politikai műsorok készülnek, akkor gitárt ragasz rövidesen, és énekelni fogsz, mert azt a logikát te nem vagy hajlandó követni. Jó csalódott láttam. voltam, Igen. csalódott választó voltam az ATV-ben, mint Lendi mert Gyurcsáns uh, Ferenc és Molnár Gyula után kerültem sorra, és az egésznek addigra már volt ez a, ez a kicsit felszínes bulvár hangulata. Nagyon könnyű elhitetni magunkal, hogy itt most azt számít, hogy kinek a listája kilép vissza, melyik körzetbe ki lesz. Szerintem ez még korai, szerintem uh, egyelőre a lényeget kéne látni, hogyha van összefogás, a matek az mindenkinek világos, a Fidesz az uh, a parlamenti patkóban úgy szorítható meg, vagy úgy módzolható le, Hogyha nagyon sokan összeállnak. Te ugye nem zuglói vagy, te angyalföldi vagy, annak uh, Szent István parki része. Uh, azt kérdezem tőled, hogy lényeges-e, hogy kikereste ki meg a másikat, vagy egy kérdéssel ugorhatok beljebb. Szerintem nem lényeges, annyit akkor azért rendben lehet, van, e, igen? Megérzést hat, hozzá, hogy szerintem egy választónak és az ő jelöltjének nem kell barátnak lenni. Nem kell fejnek és mennynek lenni. Nem kell gimnáziumi osztálytársnak, kollégiumi lakótársnak lenni, és nem is vagyok a Gergőnek a gázszerelője. Viszonylag távoli ismerettségünk van, nem járkálunk össze. Attól én még azt gondolom, hogy támogathatom, és nem azért támogatom, mert majd nem tudom, vállalataink lesznek. Egy kérdés még hozzád, és aztán jön Karácsony aztán ha tetszik magatokra is, hagyhatlak, mondván, hogy el tudtok ti beszélgetni nélkülem is, de egy fontos kérdés. Azt kérdezem tőled, hogy ha bár nagyon hülye a hasonlat, de én mégiscsak azt érzékelem, hogy a mostani helyzetben azt mondod hogy a gombhoz hozzá kell varni a kabátot, és a gomb ebben az esetben Karácsony Gergely, és azt mondod, hogy most nem annyira fontos, hogy mi van, milyen az a kabát, ami mögötte van, azt értsék meg, hogy van itt egy ember, aki mögött, ha fölsorakoznak és ez az ember olyan, mint amilyen Karácsony Gergely, akkor te azt mondod, Hajós András, bízzatok meg ebben az emberben, ha ő fogja vezetni azokat, akik mögötte vannak, akkor neki még sikerülhet is. Nagyon nagy hülyeséget mondtam. Nem, de én most kijönnék a szimbolikus kabátból. Azt a kabátot MSZP-nek hívják, és azt a kabátot nagyon-nagyon sok választó viseli. Céltalanul a politikai térben kódorgó választó nyájakat nem hagyunk egyedül, amikor kormányváltást szeretnék. Akkor még egy kérdés kell, hogy feltegyek. De azt még kérdez... egyet, ha hogy, hogy mert ez biztos elő fog kerülni. És szerintem ezt a, a, a, a korekcsengedés, az MSZP összefogását helyes, ha úgy látjuk, hogy ma unortodox politikai világot élünk, ha szabad így fogalmazni, különös dolgok történnek, különös országban élünk, ahol, ahol egy különös módon bomlik le a demokrácia, én egyáltalán nem tartom ördögtől valamit, hogy mindenki kreatív módszerekkel szerez magának választókat. Mi a jobb, ha kiáll valaki az utcasarokra, és habos szájjal össze-vissza ígérget csak azért, hogy bárki, aki szembe jön, az neki aláírjon egy papír. Vagy egyébként fog egy olyan választóközösséget, amelyik egyelőre vezető nélkül van, megállapodik vele, és az élén állás és vezetőket. Ebben az égvilágoság. Egy utolsó kérdés, és aztán nem, nem hagyom talál... itt a Szamárpadban a karácsonyt. Azt kérdezem Igen. tőled, hogy te egy meghatározó értelmiségi figura vagy, illetve szeretnek téged meghatározó értelmiségi figurák használni a heti hetestől, a heti válaszon át sok helyen a múltban. Azt kérdezem tőled, hogy mindazt, amit a karácsony helykeresése és a mostani szituációban értelmiségek, adott esetben hozzád közeli értelmiségiek szöszölnek, hogy így, úgy, amúgy. Most szándékosan nem mondok neveket, mert hát rengeteg szerzőt olvashatsz. Te azokról az a véleményed, hogy ők nem látják azt, amit te itt az előbb megfogalmazta? Igen, szerintem bocsáss meg, de te sem látod. Az ego, vagy picit felhorgad, nem használnak engem. Én azt gondolom, hogy én használom tudatos választók. És értesz, a én nem érdelem. ezt kérdeztem. Én, nem, én azt kérdeztem, hogy akik most itt szöszölnek, azok nem értik azt a szituációt, mint amit az előbb megfogalmaztál. Én most nem használtalak téged semmire. Igen, szerintem nem értem te, ez te nem értem. te azt mondod, hogy félre az értelmiségi fanyalgással, most egy sörnyító kell, és a karácsonyi sörnyító. Én csak azt mondom, amit nagyon sokan mondanak a baráti körömben, és mindenki azt mondja, hogy legyen már összefogás, legyen már összefogás, aztán amikor valami történik, akkor mindenki fanyolog, mert mindenki azt hiszi, hogy ez szerdán Jó, De az, csinál, az összefogásban kérdező mennyire kérdező. fontos az, hogy az összefogás élénk karácsonyi álljon, mert amit te mondasz, az alapján fontos? Szerintem fontos, szerintem azért fontos a, a karácsonyi gerge személye, mert végre van egy előjelő. sok Van négy-öt olyan ember, akiről el lehet képzelni, hogy alkalmas lehet el a pozícióra ebben az országban a négyet ember közül, szerintem Karácsony Gergely az egyetlen, aki nem csak ígéretek alapján meg, hanem van egy olyan politikai tevékenység az üdvóban, amiről a választó világosan meg tud állapítani. De én az ugye a te ember, személyzet, is, illetően singálni. azt ugye jól érzékelem, hogy te már újabb személyre 2018-ig nem fogsz dalt írni. Tehát megmaradsz Karácsony Gergely mellett, monogám leszel. Én nagyon remélem, hogy ez így nagy, az, ez azért is múlik, mert én is olyan választó vagyok, hogy ha biztos van olyan, akivel ha összefogna, akkor én is itt fanyalogni, de majd akkor ez az én személyes problémám lesz, hogy ezt megoldom-e vagy nem. Oké, okay, rendben van, ugye abban maradtunk, hogy majd eldöntjük, illetve alapvetően te, hogy 2018 első felében beszélgetünk egymással részint Karácsony Gergelyről részint arról, ami Magyarországon történik, erre még durván van három hetünk, az invitálást ezúton hangosan is átadtam neked. Megkaptad? Értem, köszönöm. Gergő, te jössz. Mennyire Töregen. zavar bejtő a szituáció? Um, hát most már olyan bezgetően megszoktam, hogy hogy amikor, nem is tudom, májusban, vagy mikor volt az az első rendezvény, ahol én miniszterelnök jelöltként kiháltam a placra, akkor, akkor, akkor az András velém át, és mondott egy olyan beszédet, amit, amit, amit én azért tettem nagyon, mert hogy, mert hogy pont az volt a reflénye, ugye hogy karácsonyan a barátom, ami ennek az egész dolognak a bizony szempontból a lényege, hogy én mind a azt látom, hogy hogy tulajdonképpen különösebb saját érdek nélkül kormány. Elnézett csak bennyújta egy gombot, igen, mehetünk tovább, bocsánat. Igen. Szóval, hogy minden különösebb személyes érdek nélkül csináljuk azt, amit csinálunk, mert azt gondoljuk, hogy ez így helyes. És hogy, és hogy én az Andrástól nagyon sok támogatást kaptam, nem csak nyilvánosan, hanem sokat beszélgettünk is erről, és azt érzékeltem, hogy, hogy van egy nagyon erős felelősség érdek, így így a saját szerepével kapcsolatosan, tehát így komolyan vettem a dolgot, és nagyon sok időt is rá szent erre. Tehát nem csak egyszerűen az van, hogy, hogy, hogy, hogy azt ez az arcát, hanem hanem tényleg adott magában nagyon sokat erre. És ez, ez azért nyugtat meg engem, mert akkor azt látszik, hogy azért vannak ebben az országban ilyen emberek. Tehát, hogy én nem vagyok már egy UFO. Aki, aki, aki nem feltétlenül a saját közvetlen politikai hasznát akarja besöpörni, hanem egyszerűen az dicsi előre, hogy ez így helyes. És nyilván ma Magyarországon kiállni ügyek mellett az, az, az is egy viszonylag ritkább dolog, mert ugye emberek nagyon szeretnek kigyúrálni, de mondjuk vannak, tehát nyilván sokkal könnyebb odállni egy vegzárt civil szervezet, mellé, mint valaki mellé, aki egyébként a megvárcidő szervezeteket megvédő Jö, De azt kérdezem azt meg, hogy mennyire érezte azt meg, vagy mennyire értette megfelelő rész aláhúzandó a hajós azt, amit te képviselsz, és ami alapján neked fontos az ő és a többiek támogatása, mint azok akiket felsoroltam. Szerintem ő tökéletesen ezt, és uh... Én is megnéztem a tegnapű a t és én nem voltam csalódott, tehát én, én azt nagyon érdekes beszélgetni, és nem gondoltam, és szerintem nagyon sokat számít ennek az ügynek, nem az én ügyemnek, hanem az, eg ennek az egész politikai vállalkozásnak, hogy végre hagyjuk már abba ezt a, a tökörésztést, és akkor induljunk el, és hogy és hogy elindulni valaki tud. Jó, de tehát, szerinted a hajós montok. és a többiek, tehát a hajós magában Igen. valószínűleg nem, bár ő egy medve medvebos, de annyira nem, de sok hajós el tudja érni a szó idézőjeles értelmében azt, hogy olyan beszélgetés, mint amit tegnap volt az ATV-ben lehessen, mert rákényszeríti a hajósok tömege a politikusokat arra, hogy megértsék azt, amit a hajós egyébként eléggé egyértelműen mond? Hát én én, én remélem. Én nem remélem. Ugye és e tekintetben, hogy én azt jól láttam, vagy jól hallom, hogy te és a hajós gyakorlatilag ugyanazt mondjátok, és az, az azért nem pontosan ugyanaz a szóla, mint amit Molnár Gyula és Gyurcsány Ferenc beszélnek, vagy énekelnek. Hát igen, nem, nem, nem, nem pont ugyanaz részben azért, mert, mert, mert ugye a, a, a, a Gyurcsány-Molnár beszélgetésben az a helyzet, hogy én a Molnár Gyulával értek egyet, de hogy nekem az is a dolgom azért, és, és nyilván azért vagyok az MSZP által támogatott miniszterelnök jelölt, és nem a miniszter, az MSZP miniszterelnök jelölt, és a kettő között abban érdemi különbség van, hogy nekem az a dolgom, hogy én ezt a világot kibővítsem, és hogy én integráljak olyanokat is, akik, akik, akik nem ebben a táborban vannak, miközben nyilván ennek a létező önmagában egyébként az MSZP az elmúlt időszakban futott nehezebb időszaka után, hogyha össze sikerül vonalálni az elkúrítált szavazókat, már az is egy nagyon komoly erőzelépés lenne a konányhetszes irányába, de hogy ennél azért többről van szó, tehát én azt remélem, és ezzel ennek a politikai értelmem, hogy én több ember el tudok jutni, mint, mint, mint, mint önmagában egy pár, vagy kettő. Ugye ugye én, hogy Jorcsony Fereccel egészet. minden héten beszélek, és ugye az, amit ő veled kapcsolatban megfogalmaz, Hát az barátságtalanságban, mármint a tekintetben barátságtalanságként, amivel, ami a teveledben való együttműködését illeti, azt egyszerű azt mondani tízes 10 tízesnek, mint tízes skálán kilencesnek, és hogy ebben lesz-e változás, az majd kiderül, de ezek ilyen politikai kulisszákba vezetnek. Most hozzát hozzáfordulok, de ha gondoljátok, nyugodtan beszélgethetek egymással nélkülem is, hogy te egyébként a karácsony kapcsán jöttél arra rá, hogy neked eleged van a királyi udvarban való beszédmódból, is. A pitlibe már azzal, ahogy beszélnek, hiszen ha tetszik, nagyobb a baj annál sem, mint hogyha te ideálsz, én odaállok, ha ő odaáll, akkor én meg ideálok, hogy nem pontosan, de többé-kevésbé idézzen Bereményi Géza egyik csetavás dalát. Én nem kongatok ilyen típusú vészhalagokat, én egyébként azzal együtt, hogy egy Gyula és Gyurcsáns beszélgetése nem volt számomra komfortos nézőként, de nem gondolom, hogy nem így kéne beszélnie egymással vívó és listákat összeállító és parlamenti patkókat felosztó politikusoknak. Ez is része a politikának, de szerintem számunkra, választóknak. Most nem ez a legfontosabb, és nagyon jó lenne, ha nem vesznénk el rögtön a parlamenti matekban, mert most egy kicsit olyanok vagyunk, mint egy olyan osztályközösség, aki most azon vitatkozik, hogy hova menjünk kirándulni, de még nem döntött el, hogy kik. Tehát így még nagyon nehéz. a más hasonlattal eltavart. éltél. Azt kérdezem tőled, hogy mekkora esélyét látod annak, hogy az, amit te mondasz, az lesz inkább mérvadó, mint amit a politikusok jelleg mondanak. Mert azért szerintem az... erre most van egy esély, és szerintem a Karácsony Gergely személye és politikai személyisége, és most azért vagyok nyugodt, mert hiába van itt mellettünk, itt igazából nem róla vagy az ő személyiségéről van csak szó. Most nem őt dicsérem ezzel, és nem őt hozom zavarba, hanem azt a politikai szerepet is imitsek, amihez ő ragaszkodik. Ő szerintem alkalmas arra, hogy azt a fajta türelmet sugározzak. Értem, de mik szerinted ahhoz, hogy ezt a lovat meg tudja ülni tartósan? Hát nem ártana például, hogy van sok emberhez eljutna ez a hír. A mai sajtóban nehéz a lényegről beszélni, még az állítólagosan ellenzékinek mondott, bár megkérdezhető átérvében is nagyon nehéz a lényegről, a szerintem lényegről De vállalsz-e ezügyben kampányutat? Nem tudom, ezen még nem gondolkoztam, szintén fölösleges, de ha úgy adódik, hogy fontosnak érzem és ráérek, akkor biztos, hogy fogok vállalni. Ez a Gergő és én közöttem úgy szokott történni, hogy uh, én, én megmondom neki, vagy a munkatársaimnak, hogy uh, ebben is ebben gondoltam, vagy ott van ötletem most, hogy tudnék segíteni, és ők pedig megmondják, hogy erre van-e szükségük, vagy nincsen. Gergő? Uh, most mondtad, hogy nem tudom, hogy mire is hát Arra szükségben. alapvetően, hogy, hogy az, amit a hajós mond, arra neked valószínűleg nagy szükséged van, és a hajós nem biztos, hogy meg fogják hívni minden héten az ATV-be, de az se biztos, hogy jót tenne a hajósnak, ha minden héten meghívnák az ATV-be, hiszen a hajósnak nem tesz jót, hogy egyébként tartósan más logikával beszélgetnek vele, mint amit oh. ő el akar mondani, mert a hajós eléggé öntörvény, hogy előbb-utóbb valami olyasmit csinál, ami ugye nagyon figyelemfelkeltő lesz, de nem feltétlenül a te kampányos szempontjából. Mit tudsz? annak érdekében tenni, hogy az a hang, amit a hajós megütés, ami egyébként a te hangottól nem távol levő, de egy olyan támogatói hang, amely emberekhez azért jut el másféleképpen, mert nem politikus, tényleg eljusson másokhoz. Én... Vagy ez lényegtelen? Nem, nem, nem, nem lényegtelen. Én attól nem félek, hogy, hogy az András bármikor olyat mond, ami, ami, ami ennek az ügynek át. Nem az, nem az, az a lényeg, lé... én arról beszélek, hogy hajják, tehát amit, amit a hajós igen, mondott. Igen. Igen, a másik, meg azt, hogy, úgy, hogy nyilván én nem, nem szeretnék visszajelni senkinek a támogatásával, tehát Én, nem, nem, én Jó, is amit el, a hajós és te mondasz, az ugyanaz, de mégis arról beszélgetünk, hogy az atv és a btv és a hirtév és sokszor a is beszélgetések is olyan logikát követnek, aminek most fittyjett hány a hajós, mert azt mondja emberek, most ne ezt a matekot nézzük, hanem nézzük azt, amiről az egész szól. Most az a kérdés, hogy ez egyébként is... Két eset van, vagy igaza van a hajusnak, vagy nem. De tételezzük fel, hogy igaza van. Az a kérdés, ez az üzenet, hogy jut el az emberekhez, különös tekintettel arra, hogy egyszer csak azt mondják, hé, bassza meg, igaza van a hajósnak. Hát most lehetne, bocsánat, hogy belszólok, de lehetne, ha teszen ezen lova volna, akkor elkezdenénk a lényegről beszélni. Mert tényleg érdektelen, hogy most nekünk milyen viszonyunk van, vagy belen mi lesz, vagy ő hogy érzi magát. Okay, hát, és mi el... a lényeg? A lényeg az, hogy hogyan lehet eljutatni szerintem sok választóhoz azt, hogy az összefogás elkezdődött. én mondtasz előbb, azt kérdeztem, hogy te fogsz-e túlnézni. Hogyan fog ez eljutni? Hát ezt gondolom, hogy van a Karácsony Gergelynek és a stádiának elképzelése arra, hogy hova megy. Tudomásom szerint meg néhány telefonbeszélgetésből kiderül, hogy Gergely elég sokat járja az országot és végzi azt az apró munkát, ami ehhez kell. Tehát nekem, hogy a januári naptáron, már má most teljesen tele van. Hál' Istennek, és visszük a, visszük a hírét. Nem csak annak önmagában, hogy van valami, ami elindult, meg hogy van remény, hanem azt én nagyon fontosnak érzem, hogy tényleg ennek az összefogás, összefogóznének a hálójából azért kell kitörni, mert persze ez több fontos, és önmagában szerintem az, hogy van együttműködés, hogy nincs önmagában, egy politikai üzenet tekintettel arra, hogy nekem az a mániám, és a mély meggyőződésem, és engem bennem ez a politikai, és a nyar, ami visz előre, hogy én nagyon hittek abban, hogy Magyarországnak ennél problémája az, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy az együttműködés kultúráját meg, meg a szolidaritás kultúráját módszeresen próbálja széttörni a, a, a politikai elit. Egyébként az elmúlt hét évben nagyobbizámban, mint korábban, de azért korábban sem sikerült Magyarországot így valahogy így összerántani, hogy akkor mi vagyunk így a magyar nép, és akkor nekünk az a közös érdekünk volt, hogy legyen jó iskola, meg azt, hogy mit te, nem fagyarek meg az emberek a lakásukban. Szóval, hogy ezért, ezért kéne ebből kitörni, és én csak ennek a kapcsán beszélnék arról, hogy akkor közös lista, vagy közös jelölt, meg közös izé, mert hogy én egy közös országról szeretnék beszélni, és ennek egyébként részt szentem azt, hogy erre a közös országok egy közös ajánlat kell, tehát én nekem még ma is van egy sajtótájékoztatom, én még ma is forgatok kampányfilmet a két ünnep között is jelen leszünk, és, és januártól pedig meg tényleg csináljuk a földharcot, tehát a politika az egy, bizony szempontból az egy apró munka, és ebben az apró munkában én azt gondolom, hogy azért hiszek, mert hogy ha megvan a nagy kép, hogy mit akarok mondani, akkor szerintem, akkor szerintem a kampány működni fog, és, és talán újra sikerül szabni a politikai teret is, amit most a pártoknak a részérdekei így akar vinni. Én nem fogok most már egy Ferencről beszélgetni senkivel, én jövő Magyarországáról fogok beszélgetni. Ját, mondod ezt, miközben a műsorok zömében erről kérdeznem tőget, tehát azért az eddigi műsorokban. Erről múlt itt beszéltünk. Ég, ég, ég, én egyébként, és... ha szerkesztő lennék, bocsánat, hogy közölök, ha szerkesztő lennék, akkor már most ebben a műsorban is nem a hajós érdekelne, hanem megkérdeztünk Karácsony Gergeltől, hogy ő, mi, mi lesz az a közbeszerzési biztos, akit nem sokára kinevez, vagy lehet, hogy már ki is nevezem. De a az Igen, és hogy az mit fog csinálni, és mit de fog téni, elténe idején. beszélnünk. Dehát te erről már beszélt. Én is választó, rosszul de, tudom. De, de erről már beszélt? Igen, igen, ebben a műsorban beszéltünk, de a abban, ami, most, ugye ez egy kivétel, ami erősíti a szabályt, abban az értelemben, hogy mi ebben a műsorban szoktunk tartani, hogy beszélgetni, hál' Istennek, de hát ugye az van, hogy, hogy a bizony szempontból a vágó Gábor is egy üzenet, az annál is egy üzenet, a szempontból én magam is egy üzenet vagyok, tehát ugye egy olyan világban élünk, ahol a választópolgárok szeretik nézni azt, hogy ki az, az ember, aki ezt meg fogja csinálni. Szerintem egyébként ez nem baj, de ebben az értelemben van egy ilyen megszemélyesítés, egy personalizáció, de remélem, hogy fogunk kedő beszélni, ugye a Gáborra pontágnak beszéltem újra, és idén már nincsenek nagyon teled, a jövő év leggelejénkül fogunk ülni, és akkor elmondja, hogy ő milyen intézkedési terve jön, zúgó való szívászatot legyen, és ez is egy üzenet, igen. Azért azt akarom neked mondani, ha is hogyha neten megtartjuk egymást, vagy te hajlandó, vagy elfogadnál a arra, azért vigyázzál, hogy azért te pillanatok alatt tudsz ingerült lenni, miközben én azért próbálok egy bizonyos nyomvonalat követni. Persze, de bocsáss meg, én meg el, a nyomvonalatot függetlenül próbálom magamért erről erőltetni, mert picit úgy érzem magam, mint azban nagyon sok interjúban, amit az életem során adtam, mint mondjuk zenész, amikor mindig arról van szó, hogy hogyan öltöztem fel, mi történt a koncerten. igaz-e, hogy leesett a mobiltelefonom, szoktak el csajok szeretni, és nem arról szól akár a beszélgetés, hogy miről szól a dalom. Karácsony gergenek is van egy dala, és megint nem arról beszélünk, hanem arról, hogy a Gyurcságy Ferenc kipondolt a Molnár Jurának. Az ingerültségem természetesen teátrális, nem nekem szóvéken látható. nem beszélve, hogy a Gyurcságy te hoztad szóba. Nem én. Igen, akkor győztél. De nem akarok... Hí, hí. Nyula, én, én nem akarok győzni, én most valójában ezt a páros kapcsolatot szerettem volna bemutatni, és ennek a végén, e, mármint a karácsonyhoz van még egy kérdésem, ami zuglót illeti, ez elvileg egy zuglóval kapcsolatos műsor, és azért gyakorlatilag is az kell, hogy legyen. Azt kérdezem tőled, hogy ez téged egyébként tartósan átvéhet egy másik térfére, vagy te a saját térféreden maradsz, ahol eddig is voltál? Ez, ez neked, ez neked. Ja, nem hiszem, hogy engem ez tartósan átvisz, nem leszek valószínűleg politikus, két oka van, alkalmatlan vagyok rá, és pont azért, sokan mondják, hogy András, te milyen tehetséges vagy, és ebben mutatkozik meg a legjobban, hogy milyen fél élnek a választók, akik azt hiszik, hogy a politika egy sármos, jól felöltözött, hangzatos beszéddel egyenlő. Ezt a démonizálást végezte el rajtunk a Fidesz papagáj kumandója. A politika nem ez, a politika pont az a szerény, csendes apró munka, ami reggel 6 kor kezdődik, záró ebben megjegyzve, elsősorban ezért vagyok rá alkalmatlan, mert én nem reggel 6 kor kezdődött. Pontosan az a politika, amit a farásunk ezért csinál, például az utóbban, és talán ezért vagyok ingerült, mert, mert van bennem egy türelmetlenség, amire akkor bocsánatot kérek tőled is, meg a hallgatóktól is, hogy, hogy szeretném, hogyha ha észrevennénk, hogy megint nem a lényegre figyelünk, megint a, a, a bulvára, a hangzatosságra, a, a csindadatra, a, a nagy Debattok, debattokra figyelünk, ahelyett, hogy az apró munkára figyelnénk. Pontosan ez a figyelem eltelezésünkkel verjük át magunkat, és kerülünk mindig olyan helyzetbe, hogy bóruljárunk, és a végén ott állunk sokan szavazók, és azt mondjuk, hogy Úristen, elhittük a szirén éneket, a varjú dalát, vagy a rókadalát, és akkor most itt állunk, ból új Kellemes ünnepeket kívánunk neked, és január 15-én fölhívlak az ügyben, hogy a te gondolatmenetedet követendően nem az enyémet, de természetesen társalgásra kapható vagy-e április közepéig, amikor... Köszönöm szépen, várom a hívásaidat. <síns> <síns> Tudomásul vettem, Kérek engedélyt meghunyászkodni. Én bocsánat, és köszönöm, hogy és szálltam a beszélgetést. Okay, ezért -e te voltál katona? Nem, hogy láttam volna. Bocsánat, csak ez onnan van. Köszönöm szépen. Hát, hozzád, Gergő, egy kérdésem van még, hogy mekkora öröm, hogy megvan szóló költségvetése. Bárna itt, urat olvastam, ő nem annyira boldog. Hát ez képest ő is megszavazta. Hát megvan a költségvetés szerintem. Egyébként egy, egy nagyon... Felelősség, teljesen összerakott költségvetés, amely uh, tulajdon, biztosítja az összes olyan működési típusú uh, kiadásnak a forrását, mint például az új szociális modell, mint például a, a, a bevezetett uh, véremelések, a közpísziselő, közalkalmazottak részéről, vagy a szociális bérpótlékot, emellett uh, egy 4,1 milliárdos Eltűntél, haho! Ez teljesen így mondat középen. Halló! Ilyen még úgyse volt. A szám közepén megszakadt. Melyik szám közepén? Amit kezdtem mondani, egy milliárdos összeget. Igen, tehát hogy van egy négy milliárdos fejlesztési beruházási része is, tehát, és emögött két tervekkel rendelkező beruházásaink vannak. Tehát... Ez most egy komoly erőlépés, de része az elfogadott költségvetésnek és ezt is el kell mondjam, hogy van egy megtakarítási program. Tehát most elfogadszunk egy kölcsövetést azzal, hogy két milliárdot működésben, finom hangolásban, átvilágítások után meg kell tudnunk spórolni azért, hogy kijöjön ez a költségvetés, de erre a hivatalunkat első szerint képpen vagyunk, és hogy van bőven annyit tartalék, amit majd meg tudunk majd takarítani. Jó, a hangod meglehetősen fáradt, mondjuk nem csodálható. Igen. Én január közepén kerülök elő, akkor folytatjuk, ahogy ezt a miniszterelnök úr mondta, nem abban az értelemben. Pihent ki a családodnak és neked sok erőt, egészséget, az erő a zárójelben, egészséget, szerencsét, boldog, vagy kellemes karácsony ünnepeket és boldog új évet kívánok. Neked is előttem, hogy tudtunk Gyűjts erőt. Lesz mihez? Szia! Szia. Karácsonyerget hallották meg kell találnom még a megfelelő rubrikát. Jaj, Istenem, gyere már oda ez az egér! A műsort az Zuglói Önkormányzat támogatta. A műsort a Ferencvárosi önkormányzat üregében. A a le kéne hallgatni, hogy valami visszhangzik. Volt egy közmeghallgatás, amely közmeghallgatásban maga a hangulat meglehetősen feszült volt, közel mentek önhöz kamerával, de végül is az, hogy mi a módszer és mi az, amiről szó van, a szét kell tudni választani. Ugye az hangzott el, hogy az a kritika, amely korábban elhangzott a Ferencvárosi Parkolást, illetően abban maga az a cég végezte a felülvizsgálatot, vagy az el, vagy a nem tudom, a megfelelő kifejezés, amelyel kapcsolatban egyébként kritika hangzott el. Azt kérdezem, hogy ez így szerű volt-e? Hát Szerintem nem volt különösebben feszült. Hát azok számára, akik erre készültek, és fenn akarnak tartani egy ilyen állapotot, azok számára biztos az volt, számomra inkább unalmas volt. Nem tudnak új, új semmivel előállni, és erőltetnek olyan dolgokat, amire senki nem kíváncsi ma holnap már, hiszen nem érnek el vele semmit, úgyis, mint hamis, parkoló jegyek, meg stb. stb. stb. Én nem éreztem semmi, azt pedig, hogy megkérjük a céget, hogy revízionálja, vagy mit csináljon ő magával, aztán a jogász kollégákat itt a hivatalba is megkérem aztán kérjünk a nav állásfoglalást, meg összeszedjük az eddigi tudásunkat, és mindegy irányba mutat, mint azon vektorok és széljelzők. <kül> ne, én nem, nem, semmilyet nem éreztem, mint amivel szövőzette Mi a... Egyéb iránt NAV-állásfoglalás azóta, hogy ez a történt, történet van, azóta új NAV-állásfoglalás van, vagy ez még a régi? Hát, régi, legfrissebb, mai, tehát... Ha valami nem változik, akkor azt 56-szor is ugyanazt tudják. De valójában a FEV 9 ZRT az vizsgálta ezügyben saját magát? Gondolom igen, de ezért az vezérgazgató úr írt nekem valami olyasmit, hogy nyugodjunk, meg minden rendben van. De ezügyben egyébként a FEV 9-et az önkormányzaton belül, hogyha Netán nem a FEV 9 vizsgálja saját magát, akkor ki lehetne az, aki a FEV 9 tevékenységét vizsgálhatja? Az önkormányzaton belül a belső ellenőr vizsgálhatja. És a belső ellenőr egyébként vizsgálta? Nem, nem tudok róla, de ha ezen múlik a boldogsága bárkinek, akkor megkérem a belső ellenőrzést, hogy vizsgálja ki. De annyira pénzli dolog ennyi ismeret után, hogy engem ez nem, nem tud különösebben felítatni. Mármint az eredmény eléggé várható és kiszámítható. Az eredmény pedig az volt, hogy nem történt semmilyen szabályellenes tevékenység? Hát nem, mert akkor már hét év alatt kiderült volna, vagy így, vagy így, vagy amúgy. Akkor segít nekem abban, hogy a Fair Park 2010 Kft. miért mondott föl? Hát nem tudok segíteni, mert én nem beszéltem a Fair Park egyik kollégájával, a vezetőjével se teljesen világos levelet írtak 11-8-án, a, a FED9 ZRT, akire a parkolást bíztuk, teljesen törvényes és mindenféle egyéb e, nyilvános, átlátható viszonyok között. Ők folytattak egy tárgyalást 5-6-7 alatt, és az eredménye az előterjesztés lett, ami tegnap a képviselőtest lett. Zárójel egyhangulat megszavazott 17-ből 17-en. Ugye egy dolgot tisztázni kell, ez ugye nem igaz, mert ugye nagyon sok dolgot tisztázni kell. Először is, ugye az, mely szerint győzött a nyilvánosság az egyik leggázos a Ferencváros ügyben szerződést bontanak a parkolási céggel, ugye a 444.hu részéről, annyiban igaz, hogy szerződést bontanak, ám ezt nem az önkormányzat kezdeményezte, hanem a szerződött fél, amivel kapcsolatban persze majd őket kell megkérdezni, és erre 2018 folyamán, e, ha lehetséges sort keríttek minden esetre az a hip-hip hurá, amely Baranyi Krisztina és a 444.hu részéről van, azt 51%-ban megértem, de közben azért nem ártott volna megérni azt, hogy itt nem arról van szó, hogy a sajtó nyomására valamit lépett a 9. kerületi önkormányzat, hanem érdekes módon a sajtó nyomására a másik fél lépett, ami persze könnyen lehetséges, hogy ezt az önkormányzat üzente nekik, de ahhoz előbb ezt ki kéne nyomozni, mert jelen pillanatban a helyzet nem erről szól. Nagyon sok hülyeséget mondtam? Nem, csak én nekem azzal kezd vagy abból kezd elegem lenni. Inkább fogalmazunk finomabban, abban, hogy geocentrikus világnézetet nem tudját felváltani a heliocentrikus világnézet. Tehát amíg ezen elhangzott nevek körülforog a világ, addig szerintem nem fogunk előbbre lépni. Igen, csak az a helyzet hogy amíg a sajtó sokoldalúan tájékoztat, addig a sokoldalúságnak egy részét nem lehet kizárni, csak és kizárólag azért mert az kritikai véleményt fogalmaz meg önnel kapcsolatban és általában a tevékenysége erre korlátozódik, tehát én azt értem hogy az embert ez irritálja, de ezzel kapcsolatban attól még nem negligálhatja, nekem is vannak ilyen elemeim, velük meg kell küzdeni, egészen addig kell küzdeni, amíg vagy fel nem hagynak vele vagy addig kell küzdeni, amíg az ember nem győz, de ha győz, azt követően is lehet, hogy folytatni kell. Ugyanakkor azt meg kell, hogy értse. És akkor most áttérünk szintisztán arra, ahol már nincs 44.hu és nincsen Baranyi Kristina, bár elő fognak jönni, itt van előttem a levél. Tisztelt igazgató helyettes úr, és ahogy ön mondja, ez egy november 8-ai levél. Magyarul, én azt se nagyon értem, hogy ez most miért olyan nagy szám, hiszen egyébként az, aki elolvasta az önkormányzat képviselőtestület ülésének programját, az már jóval korábban tudta hogy ez be fog következni. Tehát ez most egy olyan új novum, ami csak attól új novum, hogy korábban nem foglalkoztak vele. Én pedig általában akkor foglalkozom dolgokkal, amikor már mögötte vagyunk, vagy közvetlenül előtte. Mi pedig közvetlenül előtte nem beszélgettünk. Maga a szöveg így szól. Tisztelt vezérigazgató úr! Cégünk 2010. december 17-én kötött vállalkozási szerződést a Ferencvárosi közterületi parkolási rendszer működtetésére. Az elmúlt hét évben szerződés szerint magas szinten is hatékonyan végeztük feladatainkat. Fővárosi összevetésben is megállapítható, hogy nem csak szakmaiak nyújtunk jó teljesítményt, hanem gazdaságosan, alacsony árszinten nyújtjuk szolgáltatásunkat. A jó eredmények ellenére több területen mutatkoznak problémák, melyeket a megváltozott gazdasági viszonyok is okoznak, Okozna egy kábeltű hiányzik, ezt elfelejték pótolni, de könnyíti helyzetünket a közállapotok hátrányos változása, de, de könnyíti helyzetünket a közállapotok... Is Igen, tehát aki ilyen. ezt a levelet írta, azért az némi, tehát hogy mondjam, tehát egy olvasószerkesztőt alkalmazhatna Császár Sándor a Ferpark 2010 KFT részéről, mert egy olyan dologban pontatlan, amiben az ember nem engedhetné meg magának. Mert egy K betű az nem olyan fontos, de a nem hiány az annál inkább. Mert ugye, hogy nem könnyíti helyzetünket a közelapotok hátrányos változása sem, az nem, az nem ugyanaz, hogy könnyíti helyzetünket a közelapotok hátrányos változása sem, és ez ugye az ön nevetése is mutatja. Hozzátéve, könyörgöm, hogyha én egyébként egy park cég lennék, akkor engem kurvára nem érdekelne a közállapotok hátrányos változása, mert nekem az a dolgom, hogy végezzem a tevékenységemet, és nem a közállapotokkal foglalkozom. Ezt azért már én meglehetősen erőteljesen mondom. Hozzátéve, hogy ez nem az önkritikája, hanem Császár Sándor kritikája, valamint a FERpark 2000 Kft. kritikája már egyáltalán én ilyet ismeretlenül, de olvasnám a felsorolt négy pontot. A kialakult helyzet... Föl... Ezzel nem értek egyet. Hát, miért ne lehetne Azért, mert amikor olyan helyzet van a Ferencvárosi parkolást, illetően mint amilyen van, ott az ember bácskajú... helyzet. Nincs akkor, helyzet. Ne, akkor nem mondaná föl a cég. De, hogy erről másképp vélekedünk. Erről nem vélekedhetünk másképpen, hogyha van egy hét éves együttműködés, ami jól működik, azt az ember nem mondja föl. Azt meghosszabbítani szeretni. De hát az levélből derülk, hogy nem jól működik. Rika. De a közállapotokra való hivatkozás az könyörgöm, nem lehet ennek. Tehát érti, én mostoha körülmények között végzem a munkámat, mind az előző rádióban, mint itt. Nem úgy mostoha, hogy közben csöpög rám a víz, de nem egy olyan munka, mint amire én hozzászoktam az életem folyamán. De ugyanakkor az életem vagy a tervékenységem érdemi megítélésénél erre nagyon ritkán szoktam hivatkozni, leszámítva éppen beszarnak a telefonok, mert azt nagyon rosszul tűröm. De amikor egyébként én be, mert valamit rosszul csinálok, ott nem nagyon szoktam hivatkozni arra, hogy keveset aludtam, mert nekem nincs asszisztenciám. De olvasnám ezt a négy pontot. Megváltozott munkaerőpiaci viszony nagyban megnehezíti működésünket, már a a parkét. Ma a legnagyobb problémák megfelelő és megfizethető munkatársokat találni, folyamatosan 45-50 foglalkoztatását biztosítjuk, melynek gazdasági terhe a 7 évvel ezelőtt kalkuláthoz képest lényegesen magasabb. A fajlagos vállalkozói díjunk a szerződéses időszak alatt csökkent. 2. Megjegyezzük, inflációs hatás nem érvényesítünk, parkolási díjváltozáshoz nem igazodik a díjunk. 3. A kerület által rendelkezésünkre bocsátott parkoló heterogén, jelentős része műszakilag nagyon elavult állapotban van, gyakorlatilag azonnal cserére szorul, itt megint ugye nem javítottak, mert ez inkább cserélhet, cserére szorul, ez egy új dolog, valami csérére szorul. Jellemző a helyzet, hogy vannak olyan készülékek, amik, amelyek egyébként nem, amik javítására többet költöttünk, mint egy új készülék maiára. Az elmúlt időszakban ez a negyedik volt de heti rendszerességűek, a hamis hazigállottásoktól hemzsegő támadások, amiket részben politikai, részben gazdasági érdekek mozgatnak. A támadásokkal nehéz mit kezdenük, hiszen nem politikai szervezet vagyunk, és az abban foglaltak nem csak gazdasági kárt okoznak, de munkatársainkat is rossz színben tüntetik fel. A fenti problémák miatt arra az elhatározásra jutottunk, hogy megbeszélés kezdeményezünk megbízónkkal a vállalkozás és szerződésünk fenntarthatóságának kérdésében. Nézze, aki, a levél, nézze, ez a levél, ez nem frankú. Örülök, hogy ezt nem ön írta. Nem. Hozzátéve, hogyha én jól látom, itt van előttem előterjesztés, avval kapcsolatban hogy nemcsak a megszüntetésről van szó, hanem itt volt egy korábbi, amely azt mondja, előterjesztés a FEF 9ZRT és a FERPAR 2010 KFT között Budapest főváros 9. kelet-főnőnőnőcváros önkormányzatánál tulajdonában lévő közteleti fizető parkoló egy céljára kiadott várakozóhelyek működtetését, tehát tárgyában megköz... igen, ez az új, új szerződés. De egyébként az ön a, magában a, a, a közgyűlés programjában egyáltalán nem volt előtte arról szó, hogy ezzel a szervezettel való együttműködés az e, nem működik jól. Tehát egyszerre csak jött ez a szervezet, amely hirtelen rájött arra, hogy a gazdasági körülmények, meg a személyes körülmények, azok nem... Ö... Beleértve, hogy egyébként az a papír, ami itt van előttem, ez a 287 per 2017, ez egyáltalán nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy újra velük fognak megállapodni, csak imáron más körülmények között. Én ezt jól mondom? Teljes mértékben. Hiszen, hogyha a közbeszerzést kiírjuk... Akkor akár ők is megnyerhetik újba. De tudunk arról, hogy ők indulnak, vagy ezt tőlük kell megkérdezni? Hát egyből renonc lenne, ha én tudnám, hogy ők indulnak, vagy nem, hát fogalmam nincs. Ezek után, én nem indul, ezek után én nem indulnék, de hát nem én vagyok a cégvezető. Azt kérdezem öntől, 2017. november 8-án a szolgáltatást végző Fairport 2000 Kft. a megváltozott gazdasági viszonyokra hivatkozva egyeztetés és kezdeményezett vállalkozási szerződésének fenthatatossába a kapcsolatban a megbízó FF 9 Zrt-vel. Ön tudja, hogy ott november 8-án mire jutottak? november 8-án teződött a levél, de most tök mindegy, hogy a hanyadik meg milyen napon. Nyilván utána a a bizonyos ügyvezető úr Császár Sándor és a elnök, az éreggató és Attila. Gondolom, hogy találkoztak eddig háromszor, és ez az előterjesztés született, hiszen ezt az előterjesztést én jegyzem nem írtam. Azt kérdezem öntől, hogy arra egyébként törvényes módon lehetőség lett volna, hogy a velük kötött szerződésen úgy módosítsanak, hogy kedvezőbb gazdasági körülmények között tovább tudják folytatni a tevékenységüket? Hát valószínűleg nem Némi nem ütő. de a közbeszerzés azért, ami annak idején kiírodott, az behatároja az ilyen szerződésmódosításokat. Túl sok változás szerintem nem lehet. Jó, csak ugyanis dodonai ez a szöveg. Ez azt mondja, egyeztetést kezdeményezett a vállalkozási szerződés fenntarthatóságával kapcsolatban a megbízóval. Nem azt mondja, hogy megszünteti, hanem azt mondja, hogy fenntarthatóságával kapcsolatban, mintha egyébként lett volna miről tárgyalni. Hát miről van egy ilyen szituációban, amit közbeszerzés viszonylag körülhatároz, de ezt ő jobban tudja, mint én, lehet tárgyalni. Hát. Ö... Ebbe kell, hogy olyan én sem tudom sokkal jobban, tehát nem szoktam elmélyülni, hiszen nincs rá időm, hogy elmélyüljek ilyen közbeszerzések apró részleteiben. Ha de lett volna hiszem, mód arra, hogy ezt a szerződést megmentsék? Hát ezek szerint igen, de megkérdezem a az vezérigazgatórat, hogy mi a mozgástere egyik, illetve a másik szerződőfélnek, félnek. Korábban ez a bonyolult nevű mozaik szavas cég elnézést, bocsánatot kérlek, Fair Park 2010 Kfd, november 8-a előtt jelezte az, hogy neki bajban a közállapotokkal, hogy mit ír róla a sajtó, és hogy hiányzik neki 50 ember, meg rosszak a készülékek, elavultak, és hogy mennyit kell költeni a javításokra? Hát nem túl bonyolult, mert Ferencvárosból a Fer, a parkolásból a Park, a 2010-nek az alapítás, de nem jelezte fel, én biztos hogy nem. Akkor hirtelen derült éből Millán Csakásként november 8-án valamire rájöttek, ami korábban is zavarta őket? Hát a levélkertezésre az nem jelenti azt, hogy aznap jöttek rá és könyörgöm, mi a mi együttműködésünkben számtalan hullámhegy és számtalan hullámvölgy volt, és akkor találkoztunk és beszélgettünk. Könyörgöm, ez a Fair Park 2010 azzal nem öndelmerőn elfoglalt, és ön a polgármester, de azzal, akinek ez a dolga tárgyalt, vagy nem tárgyalt, vagy tudunk erről bármit is, vagy egyszer csak a három korner, tizenegyesből mindjárt a harmadik jött. Hát velünk biztos nem tárgyaltak, voltak nyáron némi nemű válságerek, nem tudták ellátni az ellenőrzést a kellőn értékben, és a többi, és a többi, de nekem nem kell, és nem is kellett Ez És ezügyben valamilyen segítséget kaptak, vagy nyáróta novemberig mégis miben lehetett reménykedni, hogy túl lesznek a nehézségeken? Nincs dolgalmam nincsen a cég működésében, nem csak hogy nem folyok bele, de nem is látok bele, nem is dolgom, uh, ettől a feltélem ZRT vezetése megkímél engem. Ezt én értem, de azzal tisztában van, hogy aki minket, kettőnket hallgat, a sok fogalmam nincsből adódóan azt gondolja, hogy ön ezügyben eljárhatott volna gondosabban is, ami egyébként nem azt jelenti, hogy gondatlanul járt el, hanem azt jelenti, hogyha nagyobb mértékben figyel oda, és közben nézzük azt a sajtótámadást, ami ezzel kapcsolatos, és a kettő összeér, akkor nem azt fogják mondani, hogy ez a bácska ez egy nyámnyilakuszártalan? Nem igazán értem a kérdésre, mire irányul? Arra irányul, hogy aki bennünket hallgat, azt érzékelik, hogy az önkormányzaton belül valaki ezt a kérdést kezelte, de az nem ön volt. Ön ebből alapvetően az igazságtalan támadást érte meg, de az, hogy ez a szervezet, ez jelezte, hogy neki gondjai vannak, és nem fogja tudni jól ellátni a feladatát, illetőleg az, hogy rosszul érzi magát a támadások közepette, abban ön csak akkor szembesült, amikor egyébként a szerződését felbontotta. Igen, hiszen hét uh, éve így működik a parkolási rendszer, hogy a Ferencvárosi Önkormányzat, mint a FED9 vagyonkezelő és városfejlesztési ZRT egyedüli részvényese uh, rábízta erre a cégre a parkolás uh, üzemeltetését, és a mindennemű uh, hétköznapi és egyéb uh, Munkálatok ezek rájuk tartoznak. Most azért az szeretném megkérdezni a... Ács Dániától és a 444-től, hogy csütörtökön Bácska János polgármester és a Kincnárdok feladták a küzdelmet, és a rájuk nehezedő sajtónyomásra hivatkozva felkérték a Fárdencvárosi Képviselőtestet, hogy bontjanak szerződést a Felpark 2010 KFT-vel, azaz elmondottak alapján azért se következhetett be, mert egyébként azt a 2010 nevű, vagy végződésű KFT kezdeményezte. Vagy nem így van? De ez így van teljes mértékben. Jó, tehát ez a része nem igaz, de közben az a győző a nyilvánosság az egyik leggázos a felesváros ügyben szerződés bontanak a parkolási céggel, nem gondolja azt, hogy a miketünk beszélgetés, amiben én ugyan némileg helyre tudom billenteni az igazságot, mert azért azt némileg a 44.hu a saját kedvéért átírja, hogy azért még nagyobb legyen a győzelme, mint amit egyébként arat. Független attól, hogy nem tudom, hogy ő miért akar győzelmet aratni, de az legyen az ő gondjuk. De nem gondolja azt, hogy ebben a szituációban a hallgatók is úgy gondolják, hogy a négy 44. húnak van igazad, de 888 is lehetnek, 1215 per 2. Nem ez a dolog lényege, hanem az, hogy azt érzékelik, hogy van egy erőtlen vezetés, és közben itt korrupcióról egyáltalán nem beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy valami nem működik jól ezzel kapcsolatban. Kritika éri a ház elejét, hosszú ideig védik, majd megszűnik az azzal a céggel való szerződés. Szinte mindegy, hogy kibontja föl, bár azért alójában nem mindegy, hiszen nem önbontotta föl, hanem másik bontotta föl, de ebből majd a 444.hu ú ki fogja nyomozni, hogy valójában önkezdeményezte azt, hogy ön bontsák föl. Uh, igen, de azt, kérdezi, azt kérdezem öntől, hogyha van néhány másodperce, elnézést kérek, megint nem lesz ö, ö, ilyen műsorismertetés, de rövidesen fölállok innen, mert haza kell mennem. Azt kérdezem öntől, hogy meghallgatja azt, hogy a néphezügyben mit mond, nem mintha döntő lenne. Csak valamelyest érzékel abból, hogy ezek a válaszok, ezek kevesek ahhoz, hogy az emberek átérezzék azt, hogy önnek van igaza. Megállhatunk egy pillanatra, vagy ne álljunk meg. Ha nem akarja, hát akkor. Hogyne, nem de, meg. de nem akarom ezzel kedvicni, de én hét éve polgármesterként, 20 éve képviselőként ebben élek hogy bizonyos ügyekben legalább kétféle vélemény létezik, de inkább száz. Hát, Ezt én elhiszem, hogy nem is a vélemény szabadságról van szó. Féljött? Nem, nem. Itt nem arról van, hogy vélemény szabadság, hanem arról van szó, hogy itt azt mond, itt ugye a, a 444.hu és Barony Krisztor, ezt az egészet úgy könyvedik el, és azok a hallgatók, mert nem szarnék én az egészen már elnézést, hogyha közben az én hallgatóim csoportosan nem küldenének nekem e-mailt, hogy tessék, ez történik itt. Én egy ilyen önkormányzattal vagyok kapcsolatban, független attól, hogy az együttműködésnek az is lehet eredménye, hogy én hozzájárlok a leleplezéshez. Ezt mondjuk a hallgatók nem gondolják, de ez mondjuk legyen az ő gondjuk. De azt kérdezem öntől, hogy az ön véleménye szerint nekem ez öröme, mert én egyébként nem abban látom öröme, mert hogy földítsérem az önkormányzatot, vagy éppen lerántom a sárba, hanem hogy tájékoztatást adok. Ugyanakkor ez ebben a formában, ha nem élnék a 444.hu, vagy nem élnék a Baranyi Krisztin, akkor én is, mint egy kívülálló, aki követem ezt a történetet, azt gondolom, hogyha sok szó érje a ház elejét, majd azzal a céggel szerződés bontanak, vagy az a cég szerződés az önkormányzattal, akkor ott valami nem stimmel. Ő nem gondolja, hogy ez a logika azért alapvetően ez a hétköznapi. A logika az, de a Ferencváros 225 éves, és annyi szép és jó dolog van még, meg annyi szemét és mocskos dolog is van még. De könyörgöm, azok, ha önnek fogad. rossz a szeme, és ugyanakkor azt mondja az orvos, hogy nagyon jó a mája, akkor attól még a szemészhez, mégiscsak el kell mennie, mert azért látni is akar. Hát, de, hogy mindig azt kelljen nézni. És hát nem ugyanazt... mindig azt kell nézni, hanem most éppen erről van szó, hogyha ha másról, tehát könyörgünk. Tehát mondani... Van, aki megtanulja a szemésznél a betűket, aztán jól átveri magát, meg az orvost mindig azt a táblát nézzük. Mert ahogy megyünk lefelé, tudom, hogy melyik betű vagy szám következik. Ez nem a ledbicsőségesebb fejezet a kettőnk együttműködésének. Hát nem, de... de... Na mindegy. Az Hallgattuk Ön a ne, ne hallgassuk. Azt kérdezem, hogy az Ön igazságérzet ebben a történetben mit diktál, mit mond? Az élet megy tovább. Én is kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a történet vége írunk közbeszerzést, várhatóan ez összekövetkező, és aztán meglátjuk, hogy ki lesz a következő működtetője a parkolásnak. De admi most van, az mennyiben a korábbi gyakorlat kritikája? kiz egy. Miért mondott fel ez a szegény Kft. Engem különösebben nem izgatott föl, hogy fölmondott. De a gondos apát nem kéne, hogy befolyásolja polgármesterként, hogy egy hét éve együttműködő cégnek hirtelmi baja lett? De. Tehát lejött a négy kerek bekezdésben. És önben nem horgadt fel az a vágy, hogy evel szívesen megismerkedett volna korábban is, hogy ne kelljen egyébként ezt a jól működő szerződést fölbontani? Nem. Hogy Miben tudna segíteni neki az ügyben, hogy közben jogszabályokat nem megsértve tovább tudja működni ez a gyümölcsöző együttműködés? Nem. Az történt, aminek történnie kellett? Hát ha fatalista lennék, akkor azt mondám, hogy igen, de... És nem arhatod senki se győzelmet? meg nekik, akik úgy érzik. De ne, nem nem ne, ne, ne, hagyjuk meg semmit se. Azt kérdezem öntől, hogy egyébként, hogyha levesszük belőle az indulati töbletet, amit nehéz, de mégis két embernek meg kell próbálni, akkor az ön számára néhány mondatban elmondva, miről szól ez a történet? tud-e kívülálló lenni a saját esetében, és elmondja-e azt, hogy mit gondol erről a történetről, ha erre alkalmas. Azt is megértem, ha nem, de kivált, ugye én permanensen járok ki be magamban, de hát én ugye nyilvánvaló valahogy alkat vagyok. Őnek nem muszáj annak lennie. Nem, engem nem izgatott fel annyira a dolog. Annyi, annyi, de tényleg, tehát ez nem mentegetőzés, és mindig ugyanaz, de itt annyi más ügy van, annyi sors van, főleg így táján. Ez éppen nem. Tehát a tíz legfontosabb ügyközébe tudnám tenni, de, de annyi, annyi minden, sok szép, Ezt is értem. és kevésbé azt, sok szép akkor, történet, a... szó, hogy nem tudom. igazából, igazából, és egyetértek önnel, de azt kérdezem öntől egyetlen dolgot, hogy mindabban, ami itt történt önnek, mint polgármesternek lett volna -e olyan dolga, amit másféleképpen kellett volna tennie, vagy nem tennie, érezze személyes felelősséget az ügyben, amilyen helyzet itt kialakult, vagy önnek gyakorlatilag azt leszámítva, vagy szemlédi az eseményeket, mert egyébként maga az aparátus kell, hogy elvégezze a tevékenységét, ennél több dolga nem volt, van és lesz. Nézd, én vagyok a döntéshozó 16 képviselőtársammal egyetemben. Azért ez a döntés 17 egyhangúval született meg. Tehát az valószínűleg, hogy a 16 többi képviselőtársam is úgy gondolta, hogy ez egy jó irány. De elnézést, ez a döntés arra vonatkozott, hogy elfogadják a felmondást? Ez arról szól, szó szerint, hogy közös megegyezéssel történne megszüntetésre, és a megállapodás tervezetét terjeszel a polgármester a januári ürésre, tehát folytasson tárgyalásokat ez az első, és a második pedig, hogy a Szolgáltatási idős, és legalább 5 éves időtartamban közbeszerzést írjon ki. De tárgyalásokat a miről fog folytatni? A gyászmunkáról, vagy miről? A közös megegyezéssel történt megszüntetésre. Tehát, ami a szerződésből következik ilyenkor, tárgyalik el, gondolom, hogy. Hogy mik a feltételek, hogy ki, hova, meddig. És azért, mert a, a közgyűlés korábban ilyen feladatot nem rót a polgármesterre. Ön úgy gondolta korábban, hogy ugyanilyen tevékenysége, még a tevékenység alatt, amikor egyébként nem volt felmondásra valók, de nehézségek már voltak, akkor nem lett volna szükség, függetlenül attól, hogy ilyen iniciatívát a közgyűlés nem biztosított az ő számára? Nem, mert addig jó, amíg működnek a dolgok, amikor már nem működnek, akkor, akkor eleve dolgozni kell vele eleve változás előtt áll egy működő rendszer, az nem sok jót jelent a Álmos könyvek szerint. Ebből a szempontból ön inkább úgy gondolja, hogy az alkotó megteremtette, és akkor, ha belenyúl, avval csak bármi gondot tud okozni, tehát akkor az önnek nem feladata. Az esetek többségében igen. De ez csak az én feladatom, tehát nyilván nem én fogom ezeket csinálni. A hatázó javaslat szövege szól, így 6000-ből 5800, hogy felkérje a polgármestert, miközben a polgármesternek se ideje, se energiája, se tudása, se semmilyen nincs arra, hogy ténylegesen végezze el ezeket a feladatokat, ezért van 300 munkatárs. A szerződés létrejötte után a nem szolgáltatási díjat annak elő, hogy a fajlagos kiadásai nőttek. A szolgáltató elfogadta a megrendelő azon szándékát, hogy a vállalkozási szerződés tárgyát képesztő szolgáltatások tárgyában új közbeszerzési eljárást írjon ki, és erre tekintettel a felek a vállalkozási szerződés közös megérzéssel történet megszüntetését kezdeményezik. Azért ez tovább színezi a történetet, hiszen nem arról van szó, hogy fölmondott, hanem arról van szó, hogy a szolgáltató elfogadta a azon szándékát. De mi lett volna, hogyha nem. Tehát, tehát itt ugye ez arról szól, hogy ez közös megegyezéssel, e, miközben ezt a másik fél e, kezdeményezte, de az újságokban az olvasható, hogy az önkormányzat bontotta fel. Ez egy és ugyanazon dologról három különböző állítás, amely három egyszerre nem lett igaz. Hát jogi ismeretek, meg a, meg a hitelesség. Tehát, hogy mit hisznek el abból, amit előterjesztőként aláírok egy előterjesztésben, és abból, mit kacvasztanak vagy csinálnak. Igen, Az most ez... éppen három. A szerződés közös megjegyzés történő megszüntetésével kapcsolatos tárgyalásra során a FEF 9000 az, az alábbi kérdések tisztázására megkülönböztetett figyelmet fordít. A felek a vállalkozási szerződést abban meghatározott időpont előtt megszüntetik, amelyben a vállalkozási szerződés tárgyában két új közbeszerzési eljárás eredményes lesz, és az alapján az új vállalkozási szerződés aláírása kerül magyarul, amíg az új szerződés nem jön létre, addig ez a cég fogja továbbra is végezni ezt a feladatot ilyen borzasztó közállapotok mellett, úgyhogy közben kevesebb a munkatársa kellett Hát gondolom, hogy kénytelen, mert hogyha mégsem tenni ezt meg, akkor rá elég komoly következmények várnak, hiszen a parkolás az a forgalomszabályozás. Tehát, hogyha itt egy-két napig sem lenne szabályozott parkolás, akkor káosz lenne. Ezt a felek rendelkeznek a automaták és egyéb eszközök átadás átvételéről, ezek ellenértékének megfizetéséről. Ezek az automaták, ezek kinek a birtokában, kinek a tulajdonában vannak? Önkormányzat birtokában a részt az új órák azok azt most még nem mondom. A József Attila lakó telepiek, mintha még a tulajdonában ennének, de nyilván erről is meg kell állapodni, hogy mi lesz velük. Akar-e ebben a nem túl karácsonyi hangulatú beszélgetésben egy zárszót mondani? Persze, hát mindenkinek áldott és karácsony szerettei családjai körében, és hát Juhász Zülánfaj, egy gyönyörű verse, nem fogok idézni. Csak az, annak az utolsóra utolsó sor az így szól, hogy ne csak így decemberben. Tehát. Viszont kívánom, köszönöm szépen, telefonálok köszönöm. Viszont hallása önök Bácska János hallották, Ferencváros polgármesterét. E, e, sok szempontból, tehát azt el tudtam volna képzelni. A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatta. Ezt el tudtam volna képzelni, nem lett volna egyébként szerencsés, és jó is, hogy nem ez a döntés született, hogy a beszélgetésben meghallgatom önöket, és aztán folytatom bácska Jánossal. Most azonban arra nem adok módot, hogy önök telefonáljanak. Ez a beszélgetés önmagáért való, és az, hogy önök ezt szétszincálják. higgyék el, ez az én működési szabályzatomban nincsen benne, hogyha egyébként dicsőíteni lehetne, akkor sem. És ha ezt tetszik önöknek, örülök neki, ha nem tetszik az se különösebben zavar. Én azt gondolom, hogy azt a feladatot, ami az én feladatom, elláttam. Mind mindazok számára, akik Naiban Gábor után szabadon uberkodtak, azok most szerintem nyugodtabb befoghatják a pofájukat, és írhatnak nekem egy elnézés kérő levelet. Absz, hogy például ebből fakadóan az önkormányzatnak fel kell-e bontani a velem való szerződését, vagy nekem, azt gondolom, hogy a kettő egyáltalán nincs összefüggésben. Az ember a körzeti orvosával nem annak függvényében tartja fönn a viszonyt, hogy az éppen jót vagy rosszat mond, hanem hogy jól vagy rosszul látja el a dolgát, és az önkormányzattal való együttműködésem az nem annak alapján ítélendő meg, hogy éppen pozitív. Dolgokról jól vagy negatív dolgokról jól beszélgetünk, mint hogy egyébként most ez ügyben szerintem az utóbbi valósult meg. És ezt jól jegyezzék meg. Jó még mindig nagyon kihoznának engem a sotronból, aminek persze semmilyen következménye nincs, mert én nem fogok bemenni önökbe a lakásba, és kioktatni őket, de az agyukban minden műsorommal bemászok, és így gazán minden igazságérzettel megtöltött napomat befogom fogom rakni az önök fülébe, független attól, hogy önök azt gondolják, hogy a pénz elvette a józan eszemet. A kurva életbe. De tényleg. Nem a támogatókra gondolok, mármint azokra, akik egyébként betelefonálnak, hanem azokra, akik valójában a műsortól függetlenül a hátam mögött egyfajtában áskálódnak. És akikre én azért figyelek oda, uraim és hölgyeim, vagy hölgyeim és uraim, mert nem teszek különbséget a tekintetben hallgató és hallgató között, hogy jót vagy rosszat mond, azt nézem, hogy amit ír vagy mond a rak, van-e bármilyen olyan tartalma, amit egyébként nekem a tevékenységen folyamán magamra kell venni. De én három vagy négy évvel ezelőtt, ha vettem volna egy új autót, azt elmentem volna a másnapon. Most megvártam a mai napot, hogy egyetlen olyan telefon se legyen, egy egy virtuális kulcsa, meghúzza az autómat a telefonban. És ebben jól gondoljanak bele. Ne telefonáljanak, nem beszélek senkivel. Ezt rakom én az önök karácsony fája alatt. Azt a mérhetetlen rossz amit önök egyébként meg tudnak fogalmazni, félét és véget, ez a telefonbeszélgetés most Bácskai Jánassal nem volt egy diadalmenet. De hogyha önök abban látják örömüket, hogy egy fideszes vezetési önkormányzattal való beszélgetésben nekem egy ügyel kapcsolatban sikerült kellemetlen perceket okoznom, akkor önökkel valami baj van. Telefonálhatnak, nem fognak adásba kerülni. Tök mindegy, mit akarnak mondani. Sajnos most ide jutottuk a netán, azt mondanák, hogy leszakadt a villabos vezeték, azt se fogja el tudni elmondani. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Miért hetetlenül a sodromból? Beleértve azokat, akik képesek voltak az új rádió megszólalása kapcsán azt az utolsó napot olyan módon feltüntetni, ami egyébként nekem egy nemzeti gyász volt, a saját nemzeti gyászom. Hogy tud önökbe annyi rossz indulat szorulni, hogy örülni tudjanak más kudarcainak? Vagy hogy drukkoljanak mások kudarcáért? Hol van az a pozitív szemlélet, amely egyébként megvan a hajósban, függetlenül attól, hogy be ez a mostani beszélgetés is megmutatta a hajósnak a határait? A kérdés az alkalmas vagyok-e az árbocskoságból jelenteni, és ezt nem én fogom eltönteni. És nem is az önkormányzatok. Azt egyébként alapvetően a civil rádió tudja eldönteni, amelyik engem befogadott ide. Én abban hiszek, hogy ebben a kibabrált itteni életben kell tudni boldogolni. Nekem nem abból van öröm, hogyha újat húzzak önökkel. De a rossz indulatukat, a hátsó szándékaikat, a sérelemből fakadó kipitiáner gyűlöködésüket utálom, mint a szart. És ha magam kiszerűségét látom meg benne, akkor magamat is utálom. És addig fogok mosakodni, amíg nem leszek külön, mint amilyen korábban voltam. vagyis ugyanezt várom el önöktől is. Hogy miért jó önöknek az, ha másnak rossz? Hogy nem kérdeznek, hanem állítanak. Miközben én az évek folyamán megtanultam kérdezni. Hogy mint a Parakovás a klubrádió kapujában tudtam, hogy előbb-utóbb föl fogsz itt ülni, és nem veszik észre, hogy ez egy rossz májú megjegyzés egy nehéz sorsú ember életében. Nem tudom, hogy hány fiatal hallgat engem, aki egyébként az életkoránál fogva nem tud olyan lenni, mint az 50 pluszosok. De már a 40 pluszosok is képesek rá. Fogalmam nincs. A hangmérnökönben tuti, hogy nincs olyan. Nem tud kialakulni még. Rákos lehetne, meghalhatna, de a lelke nem tud úgy mérgezet lenni, a legrosszabb esetet leszámítva, mint amilyen hallgatókkal nekem itt az elmúlt időben találkoznom kellett. Hát és nehogy azt higgyék, hogy nem volt sokkal több a támogató, akik egyébként az utcán találkoznak velem, de én nem vagyok a Kovács László, aki annak örülök, hogyha Hávé Soláda fölhívja. Azt szeretném, hogyha azt látnák bennem, hogy amit a hajós mondta a karácsony kapcsán, hogy a céljaink közösek, azt szeretnénk, hogyha a világ és a saját életünk benne jól alakulna. És tudnánk örülni egymás sikereinek. Szeretem az új autómat. És nem érzem azt, hogy szégyelnem ki, hogy beüljek, és sajnálom, hogy ezt nem tudtam elmesélni. Aznap, amikor egyébként beleültem. És nem fogok alkalmazkodni önökhöz. Talán kéthetes lehet, vagy há nincs még három hetes. És nem akarok 2018-ban két hétig várni. De szükség esetén lesz annyi beszélgető partnerem, hogy nem beszélgetek önökkel. Egy rádium is, annak hallgatókra van szüksége, nem betelefonálókra. Szedjék össze magukat, jó? Cserébe én is megpróbálom magamat összeszedni. Kellemes karácsony ünnepeket és boldogó évet kívánok. Döröpont, és hogyha a kirohannásomban bárkit oktalan megsértettem volna, akkor elnézést kérek. Két zeneszámmal végzek, csak annak érdekében, hogy ne legyek ennyire drámai, mert nem szerettem volna teátrálisabb lenne a kelleténél. Ürzők, Őrzők, vigyázzatok a strázsán, szórok az éjszakák, Szent János bogarak a kertben, emlékek elmúlt nyarakon Florence-jalás összekevertem.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 Őrzőn Árván, őrzők, vigyázatok a strázsá. asztalok fel az 50-edik készült könyvből előbb király elöl kiráyliúliáját aztán mesteralkosét pompás hajnalban fürge szerelvény bágtat robog velünk osztrák öngyűjtöm lángja föllobban krakó felé megyünk Éppességgel Krakóban soha nem voltunk együtt, de rovogtunk együtt Londonból Párizs felé, hogy aztán ott az első nap elveszítsük egymást, és többi ne is találkozzunk. Londonban még együtt faltuk a görög a szó, koszos járda ülve, aztán tizenkétszer álltunk sorba az információnál, hogy végre rájöjjünk, hogy arra a kérdésre, where the train, the spart for Paris, a platform-ált válasz csak annyit jelent, hogy platform-8 de hogy mi vesztünk össze, mire Párizsba értünk, az már örök homály marad, és arra sem emlékszem, hogy végül veled vagy nélküled néztem meg az utolsó tangót, illetünk egyik legnagyobb filmjét. Teszem azt hozzá, együtt néztük meg, Júli. Bár összeveszni máskor is tudtunk, illetve dehogy voltak ezek összeveszések, csak hol te, hol én megsértődtél, megsértődtem, és olyankor elrohantuk és látni se akartuk a másikat, aminek már csak azért sem volt értelme, mert tíz éves korunktól mindig barátok voltunk, soha mások, mindig barátok, sértődős barátok, elrohanós barátok, de mindig barátok, amiből nincs sok az embernek, nem úgy, mint szeretőből, szerelemből. El is látottam a szám, mikor 28 éves kolagonömről, 28 éves kolegonömről kiderült, hogy azért hallgat Budapest rádiót, azért járra az articókába, Spinózába, mert évek óta halálosan szerelmes beléd, néztem is rá csodálkozva, pedig hát tudtam, hogy férfi volt vagy, mert 40 évvel a számtalan szerelmet történetét hallgattam végig, de sose jutott eszembe. Ami így is van rendjén, ha egyszer valakivel tíz éves korodban találkozol, és naponta együtt utazol a szakszervezet Kalóznéné által felügyelt 15 ösön nem a Nádor, hanem a münik Ferenc utcán, akiről csak sokkal később tudjuk meg, hogy azon túl, hogy magas volt és szenveges, elég sötét gazember volt. De hogy milyen ember volt az 1967-es Lenin békedélyes Romas csandra, az ennyi év után hiába próbáljuk megtudni, kikapott szegény már a Google-ról is, de amikor ott sétált kedvesen, mosolyogva az Irányutcában a táblalat, Károly svéd király, mikor az egész Európát elfoglalta, akkor nagyon kedvesnek és jó embernek tűnt. Jó emberből akkoriban még nagyon sok volt közöttünk. Ott volt Marci bácsi, meg Turcki tanár úr, meg a szabados, akit magunkban tegeztünk, meg paninnél aki mindig mosolygott, úgy mesélte végig mosolygva 1944-et ötve ott a forradalmakat és a megtorlásokat, és persze ott volt az Ofi, akiről nehéz elnöteni mennyire volt jó ember, a te életedet én meg idején elhagytam az apácolit, küzdjön az Iván, a már a próbálja megírni, mi is volt nekünk az apácai. És ott voltak a szüleink, apáink, akiből sugárzott, hogy ők valakik, és akikkel magázódni lehetett neked az enyémmel, és anyáink, akiket akkoriban még sokkal könnyebben viseltünk, csak aztán megöregettünk, ők meg nem, de ugyanúgy ránk szólnak, ha nem veszünk sála, sapkát, kesztyűt jártunk is szorgalmasan egymáshoz születésnapokra, ami megmaradt azután is, hogy már nem együtt utaztunk a 15-ösön vagy a 2 nem együtt mentünk végig az épülő OT, lendő, de akkor még fogalmam sem volt róla a munkahelyen, ez az országos területről, csak hogy tudják, mellett. Aztán, hogy már nem együtt mentünk osztálykirándulásra, főleg, hogy minket eltiltott az OFI, de egymáshoz mindig jártunk, születésnapra, aztán házi buli, aztán csak úgy, amíg messzire a hegyre el nem költöztél, én a Gyuri maradta a kossuth -Lajüstérén. mert örömeink voltak, meg rosszkedveink voltak, meg egyáltalán voltunk. És együtt tanultunk kocsit vezetni, vagyis belemertél ülni abba a kocsiba, mint egy hónapos jogosítványjal vezettem fel a Mátrába, és megadóan türtett, hogy Kerepestől Gyöngyösig nem bírtunk megelőzni egy 32 km per óra sebességgel száguldott dömpert. És együtt szánkoztunk 74 karácsonyán a csillagfényes és kápráztatóan havas Mátrai éjszakában, és te érezted hogy Visszajön még te hozzád, ugye ez egy illésszámnak a szövege, csak addig is kerestad a szót, kerested a hangod, a torkosz szakadtából üvöltve, meg szomszéd üdülőből ránk nem szóltak, de Zsuzsa mégsem ment vissza hozzád, ő a Huszti Zsuzsa volt az első szerelmem, vagy nem az első, de az első nagy, a radnótiban elnézve se kiadtam, meg a Varga, maradt a Varga, az a Varga Zoltán, akiről egyébként legutóbb Gyurcsány Ferencel beszélgettem, csak így legyen szószedet is. Akit majd én öröklök meg tőled húsz évvel később, és tartok meg minden pszichológus helyet. Mindeközben jött el az egyetem, amikor egyre kevesebbet találkozunk, de még elrohadtunk a Benedekre, Mátraházáról a Gorziumba, Benedek Kataliról van szó, akiről fogalmam sincs, hogy mi van vele, akkor már tudtam vezetni, és a benzin sem volt négy forintnál több, és sokáig el voltunk választhatatlanok a Benedek családdal. Csak aztán jöttek a különféle szerelmek, csalódások, újabb szerelmek, lassan vége lett az egyetemnek, és már csak távolról hallottam róla, csak néha futottunk össze a külúton, de végzés után, Muszáj volt félhezben nem, mert mindenki félhez evidens volt, hogy esküvői bulimra tehozod a zenét, amit néhány órás késéssel meg is hozták két egymás olyan forró szerető hölgy társaságában, hogy azok azonnal hebes csókolozásban kezdtek nászágyunkon, tehát el is állták helyettünk a nász, de mindegy is volt, mert másnap én már megint interrélle ültem most nélkül, hogy bejárjak ugyanazokat a városokat, amikor, amiket négy évvel korábban veled, csak az utolsó tangot már nem adták Párizsban, helyette ott volt Gíza, aki csak mostara lett egy kicsit bogaras. Szerintem a Györgyi Gézáról van szó. De akkor már te lelkesen rádióztál, te voltál maga az első kereskedelmi rádió, aminek most persze, hogy nem jut eszembe a neve, nem baj, majd fél óra múlva akkor majd odaíram, ahol éppen tartok. Velem közben nem történt semmi, megtanultam lyukkártyát lyukasztani, megtanultam a magyar statisztikai rendszert, megtanultam a magyar tervezési rendszert, modellezgettem, dolgozgattam, és eszme sokat olvastam. Jó volt ez a kis már széteső, erőtlen lusta szocializmus, kiesik nem tíz év, amikor nem történt semmi, megint csak ritkán találkozgattunk a kőrúton, mikor meghalt az apám, mikor meghalt az apád, mikor született, mikor lányos apa lettél. De ez már később volt, már újra rádiós voltál éjszakanként ott ültél az ennyi mikrofonjánál, és sokan csak miattad maradtak fenn, és végre ott az ennyi mikrofonjánál elmondhattam, hogy mit csinálnak a kunossal, miközben mit nem, mit, mit nem csináltak a princel, és tudom, hogy te pontosan értetted, és mindig dühöngted, hogy úgy, mint régen az ofi igazság, igazságtalanságain, mikor magadon vagy éppen máson megtapasztaltad, hogy egyiknek szabad, a másiknak nem, az egyiket megbüntetjük, lecsukjuk, megkurcoljuk, lehetetlenné tesszük, a másikat nem, és még azt sem kiszámítható előre, ki a mikutyán kölyke. Mert egyikünk sem értes soha pontosan a mikutyán kölyke. Nyelvén, még kérni sem tudtunk jól, mert úgy is adjon, ha nem kérem, és dühös voltál rám, amikor nem értetelek a postaban idején, de még dühösebb, mikor a honpolát nem értettem, és utána hiába magyaráztam neked már mindegy volt, meg se próbálom elmagyarázni neked, hiszen végül is nem arról van szó, hogy valami megmagyarázható, vagy nem megmagyarázható, és most már mindegy, majd legközelebb jobban figyelünk, csak már egyre kevesebb a legközelebb. Kár, hogy nincs már legközelebb húvége, sem, nem nagyon hiányzik, ez nem kellett volna magunktól elvenni, olyan kevés legközele van már, hogy erre a kis időre maradhatnánk együtt, még elmerekhettünk azon, hogy azért voltak nekünk szék élményeink. És itt most egyszerűen befejezem, Isten értesen János, azt hiszem most 40 év után először szólítalak Jánosnak, ez már csak ilyen alkalom, írja Király Júlia, akinek engedjék meg, hogy ez alkalommal kívánjak, nagyon boldog új évet, és kellemes karácsony ünnepeket. Ezért csak csinálok maguknak itt a végén egy műsort. Végül Mester Ákos levele. Soha nem múló hálával gondolva a honpolára, aki ezt a könyvet nekem 50. születést akomra összeállította. Igaza van János. Mester Ákos.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 A parazmizsottság provokálóit, a közakaratos vakhítőeket, a rettenetes ellendrukkereket, a még rettenetesebb rajongótábort, a kiméletleneket, a hizelgőket, a nagy ambíciójú ifjakat és azokat is, akik szeretné magukat nagy öregként számon tartani. Igaza van János. Élesnek kell lenni olykor, penge támadókedvűnek, máskor naívnak vagy álnaívnak, néha krakélernek, néha tudónak és...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 Igaz a van János, a kedves hallgató gyakran idegesítővé válik, a kedves betelefonáló végtelennek szállt szövegelések közben elveszítjük a türelmünket, fölle liftezik bennünk a kíváncsiság meg az érdektelenség, és akkor még nem beszéltük az ezer egyéb okról, amely igenis indokolja, hogy az ember élőadásban is lerántsa a potméter. Igen. Utána vakcin hunyorog, amit tör törülgeti a szemüvegét, belesóhajtozik a világba, jaj, Istenem, közben meg úgy tesz, mintha csak magában beszélne.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 hogy újra lehessen készülni a következő ösztűzésre, összetűzésre, verbális felfegyverkezésekre, fegyverszünetekre, ingerül szóváltások után, megszelidülésekre, és aztán jó lesz kezdeni az egészet előről megint. Tudjuk, János, a személyiségjegyek beépülnek a szóhasználatba, a mondatfűzésbe, a kérdezés technikába, a riporteri attitűdbe. Sokféle színből varázsolódik a hivatalos beszélő karakterre. nem tudható, hogyan, nem tudni azt sem, miként őrzí meg valaki rádiós üvövé korának jellegzetes vonásait 50 éve sem. Szívesen mondanám, soha ne nőjön be a feje lágya, de persze, de persze egy meglett embernek ilyesmit nem mondhatok. Hát maradjunk a konvencióknál. Vigyázzon magára, Isten éltese János, baráti szeretettel Mester Ákos. Engedjék meg, hogy Mester Ákosnak is nagyon boldog újévet és kellemes karácsonyi ünnepeket kívánjak. Előkészítsem a zárózenét. Fél tízkor lesz vége a műsornak, az pont tizenkettő. És elmondjam, hogy ki mindenki írt annak idején ebben a könyben honpol a jó amit én Gabonban, pontosabban a Gambiában tudtam meg. Egyébként ebben a könyben őrzöm valami teljesen okból a keresztelő ugye vagy keresztlevelemet, amit tök jó dolog, mert én ugye zsidó vagyok. Itt van a születési anyakönyvi kivonatom, és édesapám egyik levele is ebben van. És itt van az a fénykép, amit annak idején vagy az, az óriás plakát, ahol itt ül a Horvát Péter. Ittől a Révész, ittől a Kárpáti, a Kárpáti felesége, a Brenyó, a Honpola és még sokan mások. Szóval a névsor. Van itt még egy levél az anyámtól. Ebben benne vannak a rokonaim. Lehetséges, hogy ezt többet kéne forgatni, ezt a könyvet. Fiala Ríka, aki 20 éves most, Andrásabb Iván, aki már nem él. Bekjer Iván, aki osztálytársam volt, és aki már nem él. Bakás Tibor Settenkedő, aki nem szeretném, hogyha a szalámiával híresülne el, mert onnál sokkal többet ér. Benda László, akinek egészséget, boldogságot és szerencsét kívánok feleségével együtt, aki az én barátnőm legjobb barátnője. Kívánnám azt, hogy legyen ismét aktív külpolitikai újságíró, de hát csodákat nem tudok tenni. Békés Pál aki már nem él. Bolgár György, aki gyakran hallgatok, bár távol áll tőlem, de ezzel együtt gyakran hallgatom. Eszterházi Péter, aki soha nem múló, soha nem felejthető perceket okozott, amikor ő már tudta, hogy beteg, és mégis fogadott bennünket. A Honpola születésnapján, kerekszületésnapján talán 45 volt, nem emlékszem már. Két éve volt, egy egészen felejthetetlen találkozás volt a mesterrel, aki már nincs közöttünk. Faragó Judit, aki a főnököm volt, és aki legbeléggen akart velem beszélgetni, de nekem most nem volt kedvem nyilatkozni. Geszti Péter, aki valamikor közel állt hozzám, és aki egy világtehetséges fiú. Hanendre, akit sajnos elvesztettem, és nem tudtam visszaszerezni. Harsányi Gábor, akire az összes peregyés ügyeimet intéz, bá, bíztam leszámítva azokat, amiket nem Dékány Csabára de soha el nem évülő érdemeket szerzett az életemben Harsányi Gábor, Hegedűsdi Géza, akit többé-kevésbé elvesztettem, Kárpát István, aki meghalt, Kézdi György, aki meghalt, Király Júlia, aki miután le, azután valahogy megszűnt a kapcsolat, Kis Bea, akivel együtt csináltam a Szent Lajos Királyi hídját és aki egy tündéri nő, két gyermek anyja, Kolbe Tünde, aki, sol, aki ez szintén közeli szálak fűztek, mert a bevételeimmel kapcsolatos adatokat intéztem, amíg ő volt a könyvelőm. Kozák Gyula, aki valószínűleg már nem is emlékszik, hogy valamikor jóba voltunk. Ligeti Nagy Tamás, akire sokáig felnéztem, aztán nem jöttem rá arra, hogy miért is néztem föl rá. Mester Ákos, akivel nemrég békültem ki. Molnár Gál Péter, aki rengeteg tanácsat adott, de már soha többet nem fogadni, mert meghalt. Nemes Gábor. Akivel valahogy a habosítás közben elvesztettük egymást, Naiman Gábor, akivel ma is beszélgetek, Német Gábor, akivel néha szintén beszélgetek, Pálinkás Szűcs Robert, akivel már egyáltalán nem beszélgetek, de a műsorai gyakran hallgató a Klubrádióban, Petri Lukács Ádám, akit az interneten követek, a Facebookon, mert egyébként kapcsolatuk nincs, Popper Péter, akinek sosem gulóhálával gondolok, mert segített nekem felnőni, de arra nem voltam hajlandó, hogy azt a személyiség meghasadást, ami benne a halála előtt volt, azt. Köszemléett egy ilyen ránki Júli, akit a rádió adott, és a rádió vett el. Reményi Kálmán, aki remélem, hogy jól van vászoljon. Sárhegyi Zoli, akivel éppen most barátkozom, azt követően, hogy hosszú ideig elvesztettük egymást. Szipész Erzsébet, aki remélem jól jó van, nem különben szegő Tibor aki sok jót tett velem, de egy rossz pillanatban elhagyott, de rá is szeretettel gondolok szilágyi Eszter, akiről már volt szó, ő Bendalászló felesége, akit már említettem, Tavás Gáspár Miklós akivel nem tartom a kapcsolatot, de írásai révén olyan, mintha itt lenne velem, Velebes István, akit többé-kevésbé elvesztettem, azt követően, hogy annyi ígérete után sohasem állt rendelkezésre, de akinek az ismeretsége megtisztelő volt, Vitrai Tamás, aki akkor is nagy szeretettel gondolok, hogyha sok rosszat tett az életemben, Vinkler Virág Andrásra, aki egy külön történet, azt nem mesélném el is Valóra nem akit hall, nemrég hallhattak ebben a műsorban. Abban bízva, hogy csak kísérleti műsor volt, és nem az utolsó, de az január 15-én találkozunk. Viszont hallásra!